fél hattól fél nyolcig tartó demokráciát, egy órával előrébb kerültünk, aminek mi örülünk, főleg azért, mert így kivehetjük a részünket a legnagyobb dugók, smoglepte frusztrációjából is, annak érdekében, hogy közösen értekezzünk a demokrácia részvények aktuális ö, árfolyamával kapcsolatban, akik a műsor mai résztvevői, az én személyemen kívül azok a Egyrészt a humanista párt elnöke, illetve humanista mozgalom részvételében itt van jelen. Az általak, általatok már valószínűleg megszokott, bár ebben a sávban kevésbé megszokott, Váradi Tibor. Milyen tiszteletem a kedves hallgató? Valamint, valamint az én tiszteletem, milyen tisztelt ellenpontom, aki gondolom, hogy már alig várja, hogy Molnár Lajosba a a, a Hát hogy is mondjam, némi halott gyalázást kövessen el Molnár, Gyalos, Molnár Lajosnak a testén tekintettel, hogy a, a, a lemondott minisztert mégiscsak, mégiscsak jobb, jobb szidni, szidalmazni, mint a, mint a még, még regnálót, nem? Különben készültem azzal, hogy úgy vezetem fel ezt az egész témát, hogy egy könnyezővizet automatával találkoztam, és amikor kérdeztem tőle, hogy automata te miért akkor ő válaszolta, hogy lemondott a miniszter. De most így alapvetően elrontottad az én kis antrémat, de. Alapvetően a kérdés természetesen megmarad, hogy, hogy a vizitautomatákon kívül van-e könnycsepp, amelyik most ott rezeg a magyar társadalom különböző csoportjainak a szemében, vagy, vagy igazából egyöntetű az a öröm és a felszabadulásnak az érzése, hiszen április negyedike van, tehát ilyenkor illik felszabadulni valami alól. Én egyáltalán uh, nem éreztem semmilyen örömöt, sem felszabadulást, pedig egyáltalán nem szerettem sem volna, sem az általa fémjelzett reformokat. Egyébként félelmetesnek tartom a, a, a figurát, de uh, ennek a félelmetességnek egy része ez a mód, hogy most lelépett. Ugyanis uh, egyelőre semmilyen uh, magyarázatot nem kaptunk arra, hogy miért, Mondott le egy olyan miniszter, aki egyébként egy, egy hatalmas nagy átalakításnak a kellős közepén volt. És azt gondolom, hogy akár szakmai okokból, vagy valamilyen nyomás hatására, akár, akár valamilyen magán okokból, mégiscsak tartozik az, hogy árulja már el, hogy most akkor miért lépett tőle, miért, uh, miért uh, hagyja abba a munkáját, visszavon valamit esetleg, valamit, valamit meggondolta magát, vagy, ne talán, talán, egész egyszerűen csak meg akarják osztani a felelősséget több ember között, és, és még nagyobb zűrzavart akarnak okozni, hogy most jön valaki, aki csak arra fog hivatkozni a jövőben, hogy ja, hát ezt a Molnár már elkezdte, mi csak folytatjuk. Uh, amikor őt támadják, akkor azt mondja, hogy a Molnár kezdte, amikor a Molnár támadja, azt mondja, hogy ő csak elkezdte, de ezek folytatták, és a javát ők csináltak szóval egy nagyon zavaros helyzet ez egyelőre. Élé a koalíciós megállapodás szerint az SDS jogosult minisztert jelölni, az új miniszter hivatalba lépéséig a tátszált helyettesítési jogkörében április 6-ától horvát ágnes államtitkár irányítja. Korábban találgatások jelentek meg Már Lajos rossz egészségi állapotáról, de források szerint nem ez áll a lemondását terében. Molnár Lajos december végén azt mondta, hogy ha a kormány véleménye nagyon eltérne az övétől a több biztosítós rendszerről, megfontolás tárgyává tenni, hogy a felfogásával ellentétes rendszer kialakít. Részt vegyen. A több biztosítós rendszerről egyelőre szakmai vita folyik, arról nincs információ, hogy a kormány az egybiztosítós rendszer megtartása mellett tette volna le a garast, ami ellenkezik a szabad demokraták elképzelésével. Egyelőre azt sem tudni, hogy ez az ügy áll-e Molnár Lajos lemondásának hátterében. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök elfogadta Molnár Lajos egészségügyi miniszter írásban benyújtott lemondását, 2007. április 6-ai hatájal áll a kormány Iroda közleményében. A miniszterelnök és a kormány továbbra is elkötelezett az egészségügyi reform folytatása mellett. Az eddig meghozott intézkedéseket a betegek érdekeit jól szolgáló, minőségi ellátást nyújtani képes fenntartható és igazságos módon finanszírozott egészségügyi ellátás irányába tett helyes lépéseknek tekinti. A reform első szakasza a nehéz alkalmazkodási kényszer teremtett a sok éve mozdulatlan egészségügyi rendszernek, olvasható a közleményben. A miniszterelnök megköszönte és elismerését fejezte ki azért a munkáját, amelyet Molnár Lajos a magyar egészségügy megújítása érdekében végzett. Ábrahám László műhiba perekre specializálódott ügyvédneve is felmerült az utóbbi hetekben, mint az egészségügyi tárca miniszteri posztjára esélyes jelölt. Ábrahám az index megkeresésére azt mondta, ő is hallott a szóbeszédről, az utóbbi hetekben számos barátja is feltette neki a kérdést, valóban ő lesz Molnár Lajos utóda, hivatalos megkeresést azonban még nem kapott megköszönni Molnár Lajosnak az áldozatos munkáját Gyurcsány Ferenc részéről legalábbis véleményes hogyan, hogyan és miért és hogy miként, lehet megköszönni valamit, ami itt valaki elkezd, aztán félbe hagy tehát vagy indokolt volt az hogy ő ezt, ezt az egész munkát hagyta. és euh, tarthatatlan az, amit ő elkezdett ebben az esetben nem megköszönni kell, hanem viszontlátásra, tehát hogy így nincs mit megköszönni, mert akkor, tehát akkor amit csinált az rossz volt? Tehát, hogy ha indokolt az, hogy ő felállt, akkor nem megköszönni kell neki, hanem elmarasztalni kell őt, ha pedig ha pedig jól csinálta, akkor pedig nem tudom, hogy miért távozik. És egyáltalán hogy van az, hogy valaki a, az ország talán a rendszerváltás óta eltelt éveinek a történetében a talán legmegosztóbb intézkedés sorozatot, így egyszerűen csak egyik per a másikra félbehagyja, magyarázatot pedig nem ad nekünk. Hát a minimum lenne az, hogy megmagyarázza, hogy miért nem folytatja, nem. Különben a demokráciákban azért az tényleg elvárható, hogy ugye a demokráciának azon kívül, hogy választások vannak, azért jellemzője az, hogy a közügyeit a nyilvánosság előtt intézik a politikusok. És amikor egy ilyen lépés történik, amit mondjuk lehetne ahhoz hasonlítani, hogy például mondjuk Churchill 1940-ben egyszer csak ő azt mondja, hogy a maga részéről ő feláll. Hát a második világháború elkezdődött, ő régen mondta már, hogy erre szükség van, mert meg kell ütközni de a maga részéről bemonta, benyújtotta a lemondását a királynőnek, és különben nem indokolja a dolgot, visszavonó vidéki birtokára. Világos, hogy ezt az angol közvélemény abban a helyzetben nem fogadta volna el, mint ahogy nem lehet tényleg elfogadni azt, hogy egy demokratikus politikus mindenfajta, mindenfajta magyarázat nélkül kilép egy olyan munkából, amire ő kvázi tőlünk valamilyen áttételes módon felhatalmazást kapott. Ez, ez tényleg olyan mentalitás, mint a, mint a bérgyilkosnak a mentalitás akit így megbíznak egy bizonyos feladat elvégzésére, ő elvégzi, és utána mindjárt távozik is a színről, kilép a történetből, mert, mert hát neki a, ugye a munkája az az anonimitáshoz világos, hogy akkor kell neki csak reflektorfénybe kerülni, amikor meghúzza a puskának a ravaszát. Hát ráadásul erre, de erre az egészségügyi átalakításra a választásokon valami 5 egész, én nem tudom hány százalék szavazott. tehát ez, a, ez az sds nek a programja volt, tehát egy hihetetlenül kicsiny Törpe minoritás volt az, amelyik azt mondta, hogy jó, csinálja a Lajos ezt az egészségügyi átalakítást, ráadásul szinte a társadalom valamennyi csoportjával szemben, az ő véleményükkel szemben az ő véleményüket egyrészt ki nem kérve, megkerülve, leszarva, csinálta ezeket az átalakításokat. Tehát gyakorlatilag a komplett társadalmat maga ellen fordította, és mindvégig azt állította, hogy de ő tudja, hogy ez az útja, és ő ezt végig fogja csinálni, mert ez így nekünk jó lesz. Aztán mindenki mondta, a létező összes civil szervezet, én nem tudom, gyakorlatilag a parlamenti és parlamenten kívüli ellenzéke. Gyakorlatilag ez volt az ország népe, így lehet hívni. Ráadásul egyébként hadd tegyem hozzá, hogy konkrétan, amit itt is felemlegettek, hogy lehet, hogy a biztosítási rendszer átalakításával kapcsolatos konfliktusok állnak a háttérben. Na ez az a kérdés, ahol egyébként nem csak az ellenzék, az álságos, cinikus ellenzék, akinek egyébként egy szavácsém hiszem el, mert szinte amikor kormányra kerülnek, akkor megint helyet vonnak cserélni, és az összes nézetüket elcserélik a kormány, ott hagyja az asztalon, és az Orbán Viktor megint kibontja, és elkezdi használni, és fordítva, bocsánat a kitérőért, de tehát az ellenzéken és a civil szervezeteken túl a biztosítás átalakítását a szakma, illetve a közgazdások sora is ellenzi. Tehát ö, ez az a téma, ami rendkívül vitatott mainstream Mindenki körökben is. Tehát, ö, Mindenki az ellenzéke, de ő egy éven keresztül kitartóan verte az asztalt, hogy ő tudja, hogy, hogy ezt végig kell csinálni, ő erre megkapta a felhatalmazást, márpedig ő csinálja, így csinálja, mondták, hogy ne így egy kicsit amúgy. Nem, nem, ezt így kell csinálni, ezt én tudom, hogy ezt így, és én ezt így fogom csinálni, mert ez így lesz jó. Csakor egyik percor a másikra az egészet abba hagyja, tehát ú, akkor most még sem így kell csinálni, vagy egyáltalán is kellett volna csinálni, Na, vagy ugye, is, és ezt nem. Így, most miben, így, így, így belefog, ez olyan, inkább olyan, mintha azt mondanám az orvosnak, hogy doktor úr, nem lehetne valami konzervatív, kezeli, konzervatív kezelést alkalmazni, mert én, én nagyon félek a késtől. Nem, nem, nem. Maga a beteg, én vagyok a doktor. Én pontosan tudom, hogy magát meg kell operálni más, hogy nem gyógyulhat meg. Na, doktor úr, hát én most már egészen jól vagyok, hát egy kicsit fájt oldal meg egy kicsit kicsit szúr, meg hát így húzom a jobb lábam. De különben vagyok, tehát hogy egészen jól. Tehát én jól érzem magam, hagyjon engem. Be. Nem, nem, a, erre a műtétre szükség lesz. Csakó akkor fölvágja a, a, a testedet, így belégy nyúl, és így mit én Csinálja az műtétet valami fél órán keresztül. Kap akkor, egy Igen, kap egy vagy én nem tudom, mi történik, és, és ott hagyja, és ott hagyja félbe az egészet. És ott vagyok, ott fekszem a műtőasztalon szétnyitva, és, és ő hazamegy. Ő befejezte köszöni. És akkor ott, ott a nővérek így néznek egymásra, hogy akkor most mit csináljunk? Már közben is ingatták a fejüket, hogy hát, ez talán nem így kéne. De ő mondta így a jó. Így a jó! Mi meg, én meg hát így, így ott fekszem az ágyon, hát így, mit csinál, hát ő az orvos, érted? Hát csak ért hozzá valamennyire. Hát, de úgy gondoltam, hogy hát sokféleképpen is lehet kezelni egy betegséget, hát nyilván ő tudja az újat a jót. Tehát akkor viszont már csinálja végig azt a rohadt műtétet. Akkor már csinálja végig, amit akart, a varja össze, aztán, aztán, aztán lássuk meg, hogy mi történik de így, hogy félbehagyott engem elvérezni a, a, a műtőasztalon, ez így sincs rendben. Egyébként ráadásul az, az is probléma, hogy egyáltalán nem egyértelmű, hogy mi az ami a műtét, amit már megcsináltak, és mi az, az, ami nem. Erre mondok egy példát. Annak idején, amikor ősszel, ha jól emlékszem, vitára bocsátották a zöld könyvet, ami az egészségügy jelenlegi helyzetét is esetleges átalakítási irányait volt. Ez már kathatig is a Liba Libiában. Egy Így van. Az <gül> az <gül> az <gül> egy és akkor ott elvileg arról szól, hogy most mi, mi a társadalom vitázunk, vitázunk, és, és kialakítsuk a nézeteinket ez a fantasztikus vita anyaga kapcsolatban. Igen ám, csak közben benyújtották a konvergencia programot, és benne kötelezettséget vállalt a kormány, hogy az egészségügyi kiadásokat a GDP 0,9%-ával csökkenti, ami ugye nem a költségvetésnek a 0,9%, hanem a GDP-nek, ami gyakorlatilag az egész költségvetés, most bocsasok számért, majdnem 2%-át jelenti, egy iszonyú radikális költségvetés csökkentése már elkötelezte magát a kormány, amikor azt játszották, hogy most vitatkozunk, hogy akkor mi legyen. Ezért mondom azt, hogy egyáltalán nem egyértelmű, hogy itt mi van lejátszva, és mi nincs. Sokan azt mondják, hogy gyakorlatilag innentől már muszáj lesz a, a, a több biztosítós rendszert megnyitni, mert egész egyszerűen ezt a biztosítói rendszer jelenleg, mivel, hogy kivonták belőle a pénzt, már ö, teljesen összedőlés irányába halad. Különben hát ugye a vita az amit ti mondtok, hát itt so sokan az ellen tiltakoznak, hogy a magánbiztosítókat beengedik, Tehát igazából ez a vita a kormányon belül. Nem az, a vita, hogy beengedjék-e a magánbiztosítókat, az látható módon azt mondja a kormány, hogy igenis a magántőkét ilyen módon be kell hozni. Az a vita, hogy több biztosító legyen, tehát az ember a szerződhessen X céggel, vagy Y céggel, vagy Z céggel, attól függ, hogy mi az ő konkrét ajánlata, vagy csak egyetlen biztosító legyen, tehát legyen egy nagy magáncég, ami megkapja ezt, kvázi igen, van. van. Igen van. Tehát a, e, egy mert, biztosításos rendszer? E, egy, igen, de egy, olyan van. Persze, rettentően elterjedt. Van nulla biztosítós rendszer, és egyébként adóalapú rendszer is, de, de, de azt gondolom, hogyha egy, egy, egy biztosító van, akkor az az állami, akkor az az országos egészségügyi pénztár lehet csak. Nem, nem, nem. Az magáncég lenne. De az milyen lenne már? Hogy egy cég... Amelyikre rámutat az éppen aktuálisan uralkodó elit kvázi a, a kormányban helyet foglaló üzleti körök, ugye? Tehát És lesz neki 10 millió ismeret. Hát, hát nem hát rögtön alapít egy magá, magányugdíjpénztárat, nem? Meg egy, meg, egy, meg egy egészségügyi pénztárat, nem? És azt mondja, hogy mostantól csak egy lehet az enyém. És a kvázi az állami, de hát persze nyilván nem az állami, hiszen az övé, de hát így szinte állami, hát hiszen ő övé az állami is, meg övé a cég is. Na az milyen szép lenne, ha helyzet bekényszeríteni a társadalmat gyakorlatilag, hogy, szinte, tehát, hogy csak és kizárólag azt az egy céget választhassa. Erre egyáltalán van lehetőség, ez komoly? Hát az a dilemma, tehát az, azt mondják, akik értenek hozzá, és ez nem én vagyok, hogy a, az egybiztosító az azért jobb, mert egyrészt behozza azt a fajta üzleti logikát a rendszerbe, ami, ami, ami mindenkinek jót tenne, és, és racionálisabban tudna működni az egészségügy. Másfél ez egybiztosítótól többet tudnak követelni az állam, mint egy olyan piasztól, ahol egymással versenyző, brutálisan egymás ellen harcoló ö, szereplők vannak. Hát a, a a mostani egészség, vagy a volt egészségügyi miniszter az ugye a több biztosítós rendszernek az elkötelezetje. Nekem az jutott eszembe, még az ő lemondása kapcsán, hogy hát korunk egyik nagy politikai tesz a PUMA, az ö, nem is olyan régen az SDS kongresszusán, mint a mint a, a jövő politikai etalonját e, nevezte meg, e, és, e, és dicsérte az egekig az egészségügyi minisztert, azt mondta, hogy ez az egészségügyi miniszter az olyan, mint hogyha ő lenne a titanik, akkor nem a titanik süllyedne hanem a jéghegy. És ehhez képest most azt látjuk, hogy eltelik ez a kijelentés után három nap, és a titanik... Hát, Hát most az jó kérdés, hogy elsüllyedte, vagy, vagy csak visszafordult, és, és ő a maga részéről nem szeli át az Atlanti óceát. Ezt, vagy átszelte. De, de, de a legrosszabb eset az az, ha elsüllyed a jéghegy is, meg a titanik is. Minden de esetre... Az, ez, a, ez a helyzet ugyanúgy fennállhat. Tehát, hogy milyen ne mind a kettő? Minden ezt esetre... Végzik egymást, pont úgy, mint a hub kapitány és a nobidik, nem? Minden esetre csak, hogy a... Fóka Fodor ellentéten egy kicsit enyhítsünk, mert mostanában ez, ez a divat, hogy akkor ők most kibékülnek, és lesz egy nem tudom milyen szuper liberális értékeket egymásba fonó párt. Szóval szóval nem kifordulálja. Oké, okay. de a nagyon fontos hang, hogy Fodor ugyanúgy kiállt teljes mérséleséggel. Hát elnök, elnök akart lenni. Jó, hogy hát el... Azután, hogy megválasztják elnöknek, az azt követő években. Utána, is utána is a... olyan radikális lett volna, hogy megengedett. Nem, nem, nem tudjuk, hogy mi lett volna, de tudjuk jól, hogy hogy működik a politika. Mondta volna, hogy ő Molnát leváltja, hogyha ő Molnárt kókát leváltja, abban az esetben, ha miniszter lesz, vagy ha. A lesz, szöp... lesz totod, hogy mikor lett volna a Egy Ez nem adja annak, hogy, hogy a neoliberális gazdaságpolitikát val bármi kifogásra, szerintem ez kár is vitatni. Amit viszont kéne vitatni, hogyha ezt az átvezetést megengeditek, az, az a amit, amit ellen... is ellenállist legalább komolyan veszi, már az is valami az, én nem kérem kérem kérem. egyébként Én, ne, én nem állom el azt a globalizáció kritikát egyébként, amit így, én azt látom hogy legalább valaki, bár én nem értek egyet azzal a politikával, amit a Fodor képvisel, de legalább azt látom, hogy ön azonos. Jó, haját, oké, oké, persze, Azért, ez ezt nem is vitattam ezen a jö, ponton. Jö, én a Viszont... rész, csak én egy csomószor a, azt, hogy az egészségügyi átalakításnak. Én például nem gondolom azt, hogy az a rendszer, ami az elmúlt 16-46 évben Magyarországon működött, meg volt, az egy jó rendszer lenne én. Én azt láttam, hogy ez a rendszer, ez embereket gyilkol meg, tehát a szószoros értelmében, és, és mondjuk akár egy kicsit távlatosan tekintve is, és azt gondoltam, hogy, hogy bárki hozzányúl ehhez a rendszerhez, biztos, hogy érdekek, garmadát fogja sérteni, és biztos, hogy a lehető legkeményebb ellenállásba fog utközni, hiszen minden, minden ilyen típusú struktúrális átalakításnál értelemszerűen a régi struktúrának a vezetői azok vesztesek lesznek, mert kevesebb igazgatói állás lesz, kevesebb osztályvezetői állás lesz hogyha kevesebb pénz van értelemszerűen a rendszerben, akkor lehet, hogy, hogy kevesebbet lehet lopni. Tehát nagyon-nagyon so sokan voltak azok, akik, akiknél lehetett látni, hogy nekik anyagi egzisztenciális érdekük, hogy szembe menjenek ezzel. Okay. És, én, és én bírtam különben ilyen szempontból a tökösségét a figurának, mert ő azt mondta, hogy nem érdekel az ellenszél, én, én kiállok a magam elvei mellett. Ezek után, ezek után irreális és érthetetlen az ő viselkedése és távozása, és irreális és érthetetlen gyurcsáinak a viselkedése mert amikor Totti bejelentette, hogy ő visszavonul az olasz válogatottságtól, csak időlegesen is, a következő olasz szövetségi kapitány az elkezdett könyörögni, hogy Totti, hát gyere vissza, hát szükségünk van rád. Hogyha Burcsának egyetlen szava is igaz lett volna, amit ő elmondott az elmúlt hónapokban az egészségügyi miniszterről, akkor neki könyörögnie kellett volna, hogy igenis jöjjön vissza, is, hogy csinálja végig, hiszen ez egy jó dolog, egy jó program. Ne, ne siklassak ki a reformokat. Csak, csak bár egyébként szerintem részben igazad van, tehát én Vitatni, hogy, és nagyon kevesen vitatják, hogy a, az egészségügyben vannak olyan figurák, olyan hatalmi összefonodások, korrupció, visszaélések, ami miatt egy muszáj valamilyen változtatást csinálni. Kettő, akármilyen változtatást csinálsz, ezek az emberek, akiknek érdekük, hogy ez felmaradjon, gyont tiltakozni fognak. Azonban ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy szükségszerűen az a fajta átalakítás, ami folyik, az jó. Az az új, tehát az új rendszer is nagyon-nagyon könnyen lehet, hogy ö, szintén egy érdekcsoportot ugyanannyira kivételezett helyzetbe akar üttetni, mint az előző, illetve nagyon ö, könnyen lehet, hogy például sokkal nagyobb különbségeket fog létrehozni, mint a, egyébként a jelenlegi rendszerben is ö, ö, létező különbségek. Ugye azt mondtad egy előző felszólásodban, hogy hogy milyen jó az, amikor a piac a hatékonysági mechanizmusaival belép az egészségügyre. És az igazság, ez megint egy olyan tényező, amit nem csak a magamfajta humanista, alternatív globalizáció kritikus emberek vitatnak, hanem közgazdászok is. Egész egyszerűen vannak olyan, olyan tényezők az egészségügyel kapcsolatban, amik mi, ami, ami miatt ez nem ugyanaz, mint amikor mobiltelefontárságok versengenek egymással. Most, anélkül, hogy jó, az, az információ aránytalanság. Sosem lesz neked meg az az információda a birtokodban, amivel fel tudod mérni, hogy, mint ahogy összehasonlítod a perdiakat, hogy így módon összehasonlítod is, hogy melyik kórház és melyik biztosító milyen szolgáltatást nyújt. Ez például az egyik. A másik az az, hogy ugye általában, amikor normális piacról beszélünk, akkor az akkor lehet jó piac, hogyha benne van a pakliban az, hogy egy cég tönkre akkor akkor megy. Mert akkor igazi a verseny. Viszont ezt megint csak nem engedheti meg egy állam, hogy mondjuk egészségügyi biztosítók tönkre menjenek, hogy, tehát hogy nem lehet engedni egy akkora a hullámzást egy szolgáltatásból, mint ami ez megtörténik. Következő, meg lehet engedni, úgy azt akarjuk, hogy úgy versenyeznek a biztosítók, hogy, hogy az velük szerződésben levő kórházakat arra próbálják rászorítani, hogy ki tudja lejjebb nyomni az árakat. Tehát te biztos, hogy, hogy itt ennek a mechanizmusnak kell érvényesülni, hogy ki tudja olcsóbban kihozni azt a műtését. Ki tud még megsporolni egy kis vizet, egy kis gézt, egy kis szert, egy kis olyan szert, mert így olcsóbb lesz és versenyképes lesz, és olcsóbb lesz a biztosítás. Ezt nem lehet így csinálni. Tehát ez egész más alapon, ez minőség alapon lehet csinálni. Sztenderdeket kell meghatározni, protokolokat, ami most hiányzik a magyar egészségügy. Protokolok, hogy ki van tenni, hogy egy bizonyos dolgot hogyan kell megcsinálni. És utána ezt ellenőrizni kell. Tehát ez az a móda, hogy egy egészségügyet össze lehet állítani. A versen elvei egyszerűen nem valóak, nem működnek egy olyan szolgáltatás esetében, ami ez mindenkinek joga van, és amiből senkit nem akarom kizárni. Az, az, hogy eladják az egészségügyet, az az én szememben nem program. Nem kormányprogram. Tehát az, hogy privatizálom az egészségügyet. Az, hogy piacosítom. Ez nem kormányprogram. Tehát, tehát az olyan, hogyha megbízok egy sofőrt, hogy vezesse az autómat és eladja. És azt mondja, hogy higgyem el, én így jobban járok, vesznek belőle bérletet. Vagy majd azt ő megoldja. A taxizol, hát és a majd taxik majd, majd, majd versengenek. Vagy majd, majd, majd taxizom, igen. Tehát, hogy így én egy sofőrt béreltem fel. Tehát, hogy így vezesse az államot, ne átadja másnak, majd, hogy az vezesse. Tehát ez hűtlen kezeli. Tehát, hogy mondjam, ez... Tehát... Haza árulás, ahogy a uh, uh, uh, lányi András mondja. Hát, uh, haza hát, De hát itt tétenesen arról van szó, hogy gyakorlatilag most már mindent, de amitől, amitől, érnek, mindentől szabadulnak, mindent adnak el. Ez, a, ez, a, ez az egész törpállam koncepciója, ami ma mára, már egy rémálomává vált gyakorlatilag, ami a, a, arról szól, hogy az állam az, ő, kiállította saját magáról az alkalmatlansági bizonyítványt. És ennek valójában sosem az a következménye, nem értem hogyan, hogy lemond, hogy feláll, hogy az a, ki visszalép az, aki alkalmatlan, vagy hogy a közösség leváltja, hanem az a következménye, hogy, ja hát alkalmatlan vagy, öcsém, nem tudsz autót vezetni, hát akkor add el az autót. Nem arról van hogy ha nem tudsz autót vezetni, akkor ne állj be hozzám sofőrnek akkor állj be hozzám szakácsnak vagy hogyha semmihez nem értesz akkor putoljál cipőt nem erről van szó ja, nem tudsz vezetni hát, mint hogyha az az alaphelyzet lenne hogy öcsém hát én téged alkalmazlak ez az alaphelyzet ez az alapállás és akkor na mihez értesz hülye gyerek semmihez jó akkor add el a kocsit tehát ez, ez így megy jó, hát komolyan értem? Jó, nem, nem ezzel van a baj, mert ez egy nagy túlzás, hogy nem lehetne eladni, vagy privatizálni az egészségügyet, vagy bármilyen szektort. Látva, ez... leszványosan túlzás, hiszen eladják. Jó, no, most Robi, ezt, ezt a példát aztán bármilyen ágazaknál el lehetett volna mondani. Az a hogy az lehetne mondani, mert és minden, minden ágazatot eladnak. És akkor, és akkor még mindig szocializmusnak hívnánk azt a, azt a társadalmi és együttélési, meg gazdasági termelési formát, élünk, Á, és és ez, bíten, és ez már a élünk Magyarországon sokkal, de sokkal kisebb az állami szektornak a, a, a részaránya, mint, mint Nyugat-Európában. Nyugat tehát Nyugat-Európában is szocializmus van most azt állított, hogy Németországban, Franciaországban a, a, az úgynevezett fejlett nyugaton, amihez csatlakozni akartunk, ott is kommunizmus van ehhez A itt van, van, az a felvilágosult abszolutizmus, tehát valaki valahogyan hatalomra jut, nem mondja meg, hogy mi lesz a programja, de utána ő a jó vezér, a jó fejedelem tudja, hogy mi a jó a népnek, aki tudatlan, és ez a felvilágosult fejedelem, a felvilágosult abszolútista ezt végrehajtja. Ez nem szocializmus, ez nem demokrácia, hanem felvilágosult abszolútizmusra hasonlítő rendszer. Jó Robi, amit te állítasz, az az, hogy nincsen joga eladni, mert hogy ez hűtlen kezelés, az, az pont ugyanígy igaz bármilyen, és az állami tulajdon bárhány százalékánál. Tehát, hogy ez nem igaz. Tad... Magyarországon az állami tulajdon különösen, különben például magasabb, mint az Egyesült Állam. Az a, az a baj, hogy Magyarországon miközben törpe államról beszélek, ami különben szerintem nem egy rossz koncepció. Egy csomó helyen működik a világban, és, és jól működik. Mit tudom én, Ausztrália, Amerika. Lehet, hogy ha, az... Amerikában, ahol 60 ezer embernek semmilyen fajta egészségügyi biztosítása nincs, és a legdrágább, a ja. legnagyobb az egészségügyi kiadása, világban de, be... de, de, de, ezek ér, ezek Ne, ne, ne, ne menjünk be. hát, hát bele, mert azt mondod, hogy jól működik, pedig az ember 60 millió ember embernek nincs egészségügyi ellátása. Ez neked jól működik? Mert akkor más alapokról beszélünk, és akkor nincs miről vitatkozni no, e körben. hogy hogyha az amerikai Egyesült Államokban neked nincsen egészségügyi biztosításod, és el kell menned egy úgynevezett uh, ilyen közkórházba, vagy szeretett kórházba, akkor higgyed el, hogy jobb minőségű egészségügyi ellátás kapsz mi, mint itthon Magyarországon. és elárverezik a házadat. Azt a 60 millió embert is ellátják egészségügyi... Nem, nem, nem. De nem. Jó, de most ne menjünk bele. De menjünk bele, mert ezt a modellt akarják Magyarországon és Az a 60 millió ember azok azok egyébként, akik kiesnek azokból a kedvezményes eljárási fajtákból, amiket az állam az Amerikában, a medikel többek között. Az idősek, bizonyos idősek kapnak valami ellátást, a legszegényebbek kapnak valami ellátást, de kiesik minden ellátásból kb. 50-60 millió, millió ember, ami az embereknek az egy negyede, és ők úgy kapnak eljárást, hogy utána elárverezik a házukat. Jó, Tibi, jó, jó. lehet, hogy tökére igazad van, én különben de a figyelme ajánlom az amerikai kormány, hihetetlen komoly küzdelmet folytat a déli határól a mexikói bevándorlással, hát olyan típus Amerika értő embereket kell akkor alkalmazni, akik elmondják ezeknek a szerencsétleneknek, hogy nincs értelme ide bejönnetek, mert itt egy baromiros élet, egy ba baromi szörnyű, szörnyű közeg. Hát De Mexikóban Behetnek is az USA politikája miatt élnek szalul, meg az USA-ban hát is, világban. akik szalul élnek. Hát nehogy már az legyen, hogy akik hát. Mexikóból, hát könyörgöm, Latin-Amerikában, nehogy már Latin-Amerika az nem azért él olyan körülmények között, akkor a nyomorban, mert az Egyesült Államok kiforgatta őket mindenükből, mert az Egyesült Államok gyarmatosította Jó, őket utolsó két évszázad erről szól. Magyarországon is annyian akarnak, de annyian zöldkártyát. Jó igazad van, uh, igazad van. Ez bizonyítja, hogy egyesült állam, Amerikai államok egészségügyi jelentése jó gratulálok az érvekért. De, de nem, de Gratulál, tényleg sok meggyőztél. Minden, sok minden Akad, Te meggyőztél. csak. Két dolog van. Egyrészt Aha. az a koncepció, ugye, hogy kicsi állam, és, és, és akkor alacsony adók. Másik koncepció az, ami Nyugat-Európában van, ez az amerikai, ausztrál modell, vagy kanadai modell. Másik a német modell, a francia modell, ami azt mondja, vagy leginkább ugye a skandináv modell, ami azt mondja, hogy, hogy az állam az igenis legyen jelen rendesen a szociális területen, például mindenkinek alanyi jogon járjon az egészségügy, viszont ő nagy adókat akar. És ehhez képest mi. mi ott állunk, hogy az egyik rendszerből kivettük a kicsi államot, a másik rendszerből meg a nagyadókat. És így, és így próbálunk evickérni, ami látható módon sehova nem vezet. Tehát ami, ami biztos, hogy gazdaságilag, társadalmilag maga az összeomlás. Okay. igen. És és a jól, jól, az jól. Az a, jó, hát ezzel nem fogok vitatkozni, amit most mondtál, amit viszont előzőleg emlegettél, és folyamatosan ömlik a szádból, ez a neoliberális propaganda, ez oda fogja elvezetni ezt az országot, hogy gyakorlatilag már semmi nem marad a felügyeletünk alatt, és ez nem csak azért lesz rossz. Mi Mert van olyan? a felügyeleted alatt, hogy szerepel. Hát még az egészségügy. Még te, a, te, a te felügyeleted. Alatt. Még szavazhatok róla! Igen, még, még évről, még évre szavazhatok róla. Még szavazhat alatt, te megszavasztod azt, hogy privatizálják a orvosi ellátást. Nem szavaztad meg. Megszavasztod, hogy a ezt, amelyik, amelyik primatizált jó. a háziorvodsi ellent. Se, de semmibe nincsen, az összes jó. ilyen nagy állami vállalat úgy működik, mint a birtoka a magyar politikai elitnek. Semmi köze a társadalomnak, ez a legnagyobb illúzió, hogy bármi közünk jó, van. Tulajdonosgént valaha is tudott az ember beenni egy meg, meg egy igazad van, de, de, de amíg, amíg bizonyos mondjuk közszolgáltatások állami kézben vannak, addig legalább az elméleti lehetősége megvan, hogy egyszer amikor a demokráciát sikerül feltölteni részvétele és tartalommal, hogy valamilyen módon demokra, tehát ki fog, tehát a, a, a közösség önkormányzó lesz azáltal, hogy mondjuk kicsit olyanabb lesz a politika, hogy mondjuk az politikusok elkezdenek figyelni arra, amit az emberek mondnak, tehát mindegy, érted, miről beszélt. tehát legalább megvan a lehetőség mm. annak, hogy legyen kontroll. Kiveszik, ha mindent eladunk, akkor, De, akkor szó, le, hogy a az áramot. A politika és a társadalom viszonya már nem lesz, miről dönteni. Arról van szó, hogy a, hogy a, a népszuverenitás az ott dől meg, hogy már nem csak, hogy nép nincsen, nem csak, hogy a szuverenitásunkat lehetetlenítik el, mert a nép öntudata még felébredhet. A, a szuverenitásunk még megszülethet a közös ügyeink iránt. Már nem lesznek közös ügyeink. Arról van szó, hogyha eladnak mindent, tételesen eladnak mindent, akkor nem lesz miről döntenünk, még hogyha esetleg visszaszerezzük a jogot is ahhoz. Ahhoz már ide megint bolsevik, forradalom vagy én nem tudom milyen világ kéne, hogy újra a mi ellenőrzésünk alá kerüljenek azok a javak, amelyeket most és, amikor, és, és És amikor... Ö, azt mondod, hogy soha nem volt semmi a felügyeletünk alatt. Lehetséges. De ez egy nagyon cinikus hozzáállás egyébként, mert lehet, hogy tényleg nem volt így. De azzal az igényel kell fellépnünk, mint öntudatos polgárok, hogy legyen, hogy igenis legyen, legyen szavunk a közös ügyeink intézése iránt. Az tény, és vitathatatlan, hogy 1990-ben, amikor választottunk magunknak egy kormányt, történetesen az MDF-et, a kdmp t meg az FKGP-t, akkor a akkor 80-szor annyi dologról, 80-szor annyi tulajdonról, 80-szor annyi közszolgáltatásról döntöttünk, mint dönthetünk, majd 2010-ben, amikor újra szavazunk arról, hogy, ki, hogy kivezesse a kormányt. Egyszerűen tételesen arról van szó, hogy négy évről négy évre egyre kevesebbet ér a szavunk, és ebben nem lehet nem észrevenni a népszuverenitásnak a folyamatos csorbulását. Én már nagyon sokszor próbáltam úgy viselkedni, hogy öntudatos a a tulajdonos állampolgár, akinek köze van a közintézményekhez. Én nagyon sokszor próbáltam így viselkedni. Általában azért az derült ki, hogy ilyenkor az öntudat kevesebbet ér, mint a bürokráciának a hatalma. Az igazság az kevesebbet ér, mint az a. ott eljáró XY-nak a döntése. De nem is ez a lényeg. Az, az alapvetően a lényeg, hogy amit ti magyaráztok, hogy meg kell ezeket a dolgokat őrizni a mostani jelenlévő, baromi gazdaságtalan... Baromi, baromi, baromi, nem, nem ezt mondjuk. Tehát mondd végig, mert nem ezt mondjuk. Jó. Nem én azt mondjuk, nem mondjuk az hogy az ezt fognak, meg hát, kell ez őrizni. Az jó, jó, nem jó, azt, azt mondtuk, hogy a jelenlegi reform rossz. Másfajta reform van az szükség. És nem csak én mondom, hanem rengeteg uh, politikus, közgazdász, uh, egészségügyi szakértő mondja. Hogyha egy bagás, amelyik megszerzi a hatalmat, képtelen arra, hogy gazdaságosan működtessen egy rendszert, akkor mondjon le, húzzon el a fenébe, és jöjjön olyan, aki majd képes lesz rá, hogy megreformálja ezt a rendszert úgy, hogy a miénk maradjon, hogy a mi érdekünkben működjön, hogy a mi befolyásunk alatt álljon. És ha az sem képes, akkor az is húzzon el a francba, ne eladják. Tehát, amikor azt mondja egy formányokán, ahogy... bocs! most tehát, hogy vele, adott esetben lehet, hogy bizonyos kórházakat, bizonyos ágyszámokat, például Budapesten, e, lehet, hogy, hogy, hogy le lehet csukni miért. Igen, Magyarországon kialakult egy olyan egészségi struktúra, ahol túl sok, embe, túl sok a fekvőbeteg. Azért sok a fekvőbeteg, mert a mai rendszer igen beteges, az egészségi rendszer, és akkor kap egy kórház sok pénzt, hogyha fekvő betege van. A járó beteg kevesebb pénzt kap az országos hát egészségi pénzt. Tehát, igen, tehát a mit a rendszer kell? Az. Ezt a rendszert kell javítani. Hát a szírozási rendszert kéne megreformálni, illetve, illetve ellenőriz. Nem, adott esetben az azt jelentheti, hogy túl sok volt az egyszám. Lehet, hogy mit tudom én, ugyanúgy ez a rendszer műköthethető, hogy bizonyos kórházokban adott esetben kevesebb egyszám van úgy, hogy közben fejlesztem a járóbetegellátást, ami most nem történt meg. De ezt nem így uh, uh, csinál, kell csinálni, hogy ilyen, ilyen, ilyen uh, tehát egyrészt nem nincsenek erről uh, tanulmányok, uh, a, a, a kórházak azok úgy kapják meg ezeket, egyébként ráadásul, ugye most mi történt? Meghátráltak az elől, hogy becsökkenek egy csomó kórházat, tehát 60 kórház helyett három vagy négy-et zárnak be, a többinek viszont lecsökkentik egész egyszerűen a finanszírozását 40-50 százalékkal, és várják, hogy menjenek tönkre, és ők csukják be magukat. Ez, tehát ha ez egy reformnak számít, ha ez egy ilyen átgondolt javítsuk meg az eddigi uh, hülye rendszertnek számít, akkor én egy balettáncos vagyok. Ugye nem, nem erről van szó, nem arról van szó, hogy bizonyos kórházakat le, lecsökkentik 45%-kal a támogatását, és aztán majd menjenek tönkre, hanem arról van szó, hogy bizonyos kórházakat ki kialakítanak, ahol, ahol az aktív bejáró típusú gyógyítás funkciója eltűnik, ha, hanem egy folyamatos kezelés, egy állaposzállatás folyik, de ez, ez az a az 50 kórház, tehát hogy, hogy az, azért változott meg erőteljesen a finanszírozásuk, hiszen már nem végeznek műtéteket, hanem egy folyamatosan a be, bennévő haldokló beteg embereket valamilyen módon karban tartják, különben amit ti mondtok, én elfogadom, tehát hogy létezik ez a mentalitás is, amelyik azt mondja, hogy, hogy el kell zavarni a kormányt, ez négy évente lehetséges is a magyar közjog berendezkedései szerint, hogyha ezt nem tudja működtetni, addig ne adja Ez körülbelül olyan, olyan típusú mentalitás, ami, ami így ragaszkodik az állami tulajdonhoz, mint az a családfő, aki minden hónap elején az összes borolt pénzt azt felrakja a lottóra, hogy hát, ha bejön az otthon, és nem... nem, nem. Ne, nem, nem, szó, nem szabad kihagyni, hát bármikor bejöhet ez az melyik, utas, ki kérem kérem hozzá. Kikérem magamnak, egyszerűen, tehát ez a szembeállítás, ez a világ, ez egy akkora aljas logikai baromság, amikor azzal állítod szemben azt, aki kritizál egy, egy, egy reformot, hogy te akkor ugyanazt akarod, ami volt. Ugye segítek még, aki ellenzi az iraki háborút, a Saddam Hussein barátja. Aki kritizálja az amerikai külpolitikát, az Osama Bin Laden és a World Trade Center lebonbázását akarja, és ha kritizálod az amerikai politikát, akkor te azt akarod, hogy Osama Bin Laden robbancsol föl épületeket. Szóval ez, ez, ez a fajta érvenszer, amiben egyszer szerintem vele se menjünk, hogy ilyeneket adsz a szánkba, hogy mi azt akarjuk, hogy a jelenlegi rendszer maradjon. Nem akarom, hogy a jelenlegi rendszer maradjon, és azt se akarom, hogy egy nem átgondolt, szakmélag milliárd ponton vitatott, demokratikus választások előtt nem bemutatott, rendszert végeről egy kormány. Ráadásul nem tudom, hogy, hogy érzed magad, miközben egy olyan reformot védelmezel, ami mögül adnak első ember a miniszter, Ré. éppen pár óra. Nem a, a legnagyobb összemosást, tehát én itt a személyeskedésnél tartunk, mint hogyha én a, a reformot, ezt a reformot védelmezni, amit történik az országban. Én csak pusztán azt mondtam, hogy szerintem az a rendszer, ami Magyarországon volt, az nem jó rendszer, változtatni kell. És ja. én és én elmondtam, hogy hiszek a piaci logikában, szóval nem mondtam, hogy én olyan módon képzeltem el az alakítást vagy képzelni. Igazából én nem képzelem el se, hogy már nem értek hozzá, de hogyha itt valaki folyamatosan összemosott, akkor az nem én voltam. Tehát tigy a, a te kikelésedet, meg haragodat, meg, meg verbális ostorozásodat, azt vissza kell, hogy utasítsam, mert alapvetően te voltál az, aki engem folyamatosan próbálsz összemosni, ne, mert nem, nem is tudom, 60 millió szerencsétlen amerikai... Igen, azt mondtad, al, hogy az jó. jó. Azt mondtad, az az az nem nem, nem. Azt mondtad e, hogy jó az rendszer. Azt mondtad, hogy jó. Azt mondtam, hogy van két- két alapvető elképzelés. Nem, Kicsi, á, ami, ami szerint, így de... nézzed, működik a világ legerősebb gazdasága, most a, a jó, ne, annak ha? is vannak hibái, de az, különben, különben az, az, az, hogy jó, okay. abszolút, különben én azt gondolom, hogy jó. Na, <laughs> de, jó, de na jó, Nem jó. erről beszéltünk, de nem ez volt hát az érdekes, csak, csak, csak jó volt így összemosni, meg jó, jó volt egy kis Amerika ellenes propagandát így belecsempészni az egészben, miközben nem erről kéne beszélni. Jó. Addig rohasztották le az egészségügyet, amíg aztán már ténylegesen föllazították föl, föl és fölpuhították a társadalom ellenállását ez iránt, a dolog iránt, és már már az emberek az üszkös, véres térdükön, saját hányadékukon csúszva könyörögnek, rimánkodnak, hogy kapjanak egy szaros aszpirint, vagy kapjanak egy rohadt gészt, hogy akkor inkább adják el, csak hogy valamilyen ellátást a rohadt szalmazsákot kapjanak vagy most nem tudom, az Na, csak elhitetem. Jó, nem csak tehát két dolog. Egyrészt, bocs, tényleg félreértettem. Tehát, hogyha te nem a jelenlegi reformot védelmezed, az egy dolog. Úgy értelmeztem, hogy te védelmezed az amerikai rendszert egyébként. Uh, szóval uh, uh, igen, tehát az amerikai egészségügyi rendszert. Én erről elmondtam, hogy annak hat van, Tehát abban az, emberi, a, az ott élő embereknek az egynél, de ki esett belőle. Amit viszont elutasítok, hogy én amerikai ellens propagandát mondanék. Én ugyanúgy, hogy kritizálom a magyar politikai berendezkedés, vagy az amerikai szerpolitikai berendezkedés, szer berendezkedés elemeit, én nem vagyok Amerika ellenes, se magyar ellenes. Jó, akkor csak egy kérdésem van, Tibi, mert te, te itt alapvetően ugye a liberalizáció a tulajdonna, a magántulajdon ellen vagy az egészségügyben. Én kérdezem tőled, hogy megtörtént a házi orvosi szolgáltatásnak a liberalizálása. Ma már ugye azok a, azok a épületek, de mindenképpen a praxis, ugye az az orvosnak a tulajdona, megjelent a magántulajdon a rendszerbe. Te úgy érzed, hogy a magánorvos, vagy a körzeti orvos, mint szolgáltatás az, az azóta tarthatatlan, igazából ez nem folythatható. Itt van egy jó példa, hogy mennyire rossz a piaci logika, logikát bevezetni mondjuk az egészségügybe? Egyre nem két okból kifolyólag. Egyrészt azok a tanulmányok, amiket én olvastam, azok nagyon erősen külön választják a házi orvosi szolgáltatást, mint még egy viszonylag átlátható és valóban egyének által ö, működtetett rendszert, ami mondjuk kevésbé állhat a, mit tűnye, a multinacionalis gyógyszercégek ö, uralma alatt. Ez az egyik. Másik, hogy ez a rendszer jelenleg is továbbra is hogy az egybiztosítós rendszer alapján működik, azaz mindenkinek jár házi orvosi ellátás. Tehát ö, nem, nem egészen ugyanaz a házi orvosi, ö, ellátásnak a privatizációja, illetve a nagy ak akkor abban abba végül is egyetértünk, hogy a piaci logika azért igenis bizonyos helyzetekben megjelenhet az egészségügyben, és akkor gondolom abban is egyetértünk, hogy, hogy a piaci logikának nem szabad eluralni az egészségügyet, mert, mert világos, hogy egy piaci szolgáltatónak az az érdeke, hogy mielőtt kituszkolja az embert a kórházi ágyról, miközben a társadalomnak, meg annak az embernek az az érdeke, hogy, hogy akkor bocsássák őt ki a kórházból, amikor ő teljeség, teljesen meggyógyult, felgyógyult és tökéletesen egészséges. Itt van, igen, igen, itt, igen. Van, itt van egy SMS író, aki valószínűleg új SMS író, vagy új hallgató, és ezért aztán nem igazán érti még ennek a műsornak a logikáját. Azt írja Oldboy. Tegnap teljes letámadással lágáltatok Mikola ellen, akkor most mi van? <gül> hát, így, így, igen, azt, azt nem érti, hogy ez, ez, valami, ez valami más. Ez, valami, ez, nem, ez nem kifejezetten a, a, a politikai, valamelyik politikai oldalnak a védnöksége alatt és a, a, a gyámsága alatt álló é. médium. Arról van szó, hogy Mikola szart az egészbe bele. Hát piacosítást akart a szor, az konkrétan, az... egyébként nekem. Jó, van te... pár területen megcsinálta, de nem. De, de, de nem de... lehet, a FIDE-et, de, de, de nem racionális. De nem racionál, jó, de piacosítottak egy csomó mindent is, hát, de, ugyanakkor viszont. Például a házi orvosi rendszert. De, de ugyanakkor viszont eszébe nem jutott racionalizálni ezt a pénznyelőt, ami a magyar egészségügyi rendszer. Eszébe nem jutott volna észszerűsíteni, normalizálni ezt a rendszert. És gyakorlatilag ezzel áttolta. Mikola a szocialisták és szabaddemokraták tér felére a labdát, tessék, akkor kezdjetek vele valamit majd ti, és akkor majd én anyázlak titeket akkor. Tehát, hogy így gyakorlatilag ennyit csinált. Amit a Mikola csinált, az nagyon nagyfokú felelőtlenség. Amit viszont a Molnár csinált, az meg példátlan, az meg arcátlan. Hát az, hogy elkezdte ezt az esetlenséget, a tár társadalom teljes és frontszerű ellenállásával szemben brutálisan keresztül verni, majd pedig amikor a felénél tart, akkor fogja magát és abba hagyja. Nem is tudom, hogy hogy gondolja. azt írja egy SMS író, hogy ő már amikor elvállalta Gyurcsány felkérésére ezt, már akkor tudta, hogy halálos beteg. Már mint volnán. hát erről én nem tudok. De hogyha ez, hogyha ez így van, akkor hát az egyik kérdésem az, ha már akkor tudta, akkor miért vállalta el, ha pedig nem tudta, hogy beteg. Én nem is tudok arról, hogy ő beteg lenne, nem tudom, mert hogy erről nem volt így. Nem ízléses most van az egészségre. Erről minket nem... De hát lehet, hogy ez az oka. De mi az, hogy nem ízléses? Hát, amikor arról beszélünk, hogy mik lehetnek az okai az ő lemondásának, akkor nekünk számba kell venni minden lehetős Rajta, és vannak víz, én nem tudom, volt, hogy mi a helyzet. Mi de te, hogyha könyörgöm, aráli? miért nem magyarázzák meg, hogy miről van szó? Hát akkor mondják azt, hogy betegség miatt lemondott. De az, hogy lemond, és nem ad semmiféle magyarázatot, ezzel gyakorlatilag minket abban helyzetben kényszerít, hogy elkezdjünk agyalni azon, hogy miért mondott le. Hát könyörgöm! Hát mi ebben az országban élünk, éppen a seggünk alatt alakítsa át az, az egészségügyi rendszert. Aztán fogja magát. Is, és még én vagyok hazamegy, és még én vagyok izlistel, amikor találkozatok, hogy ugyan mi történhetett. Hát, mi hagyta abba az operációt. Itt vagyok szétnyit. Ma. Itt fekszem a műtőasztalon. Ő abba hagyja, és még én vagyok izlistám. Még figyelje a pofámat, de a, tényleg. A, a figura különben konzekvens, tehát hogy őt így alapvetően a közvélemény soha nem érdekelte. Most a lemondása kapcsán Igen. meg felteszi az egészre a koronát. és azt mondja, hogy nem hallgattalak meg benneteket, amikor, amikor ti. közöm nincs, hogy. a kórházaitokért, igazából soha nem érdekelt a véleményetek. Hagyjatok engem bírni, én most elmegyek, semmi közöm hozzátok, Se, se előttem volt, se után nem lesz, ebbe a pillalva, csinálok úgy, mintha a ti demokratikus ja. miniszteretek De Teljesen jogos egyébként. Hát mi a szar közöttök volt ahhoz, hogy miért csinálom? Na most, hogyha nem volt semmi közöttök hozzá, akkor meg most mi a közöttök ahhoz, hogy én miért nem csinálom? Jöttem, mentem, csináltam, amit akartam, jó <gül> Jöttem, láttam, nagyon nem győztem, de ti sem győzitek majd. Azt tuti. Az SMS író azt írja, hogy Molnárt eleve így alkalmazták kíváncsi lennék, mennyiért vállalta a piszkos munkát. De szerintem még el sem végezte a piszkos munkát, mert még ha az lenne, hogy végrehajtotta ezt az úgynevezett reformot, ezt az egészségügyi átalakítást, és akkor remond pont azért, hogy a választásokra már ne, ne ő vele tehát a 2010-es választásokra már a célegyenesben már ne ő anyarodjon a gyúrcsány, akkor azt mondom, hogy hát értelmiszerűen ez, ez, ez az ember elvégezte a piszkos munkát, Új, pont úgy, mint annak idején a bokros Lajos, csak komenjen, komehet. a bokros Lajos. Akkor menjen, akkor a Bokros, bokros, Lajos, se, a bokros csa, Lajos se végezte el rendesen a piszkos munkát, tehát a bokros csomagnak is a felelet végre végrehajtva. A felét azt elszabotálták gyakorlatilag nyilván azért, mert 98-ban nyerni akartak. Tehát, de hát ez, ez csak most kezdődött, tehát még a felédése sem vagyunk ennek a... Jó, a ez megszüntetni a nyugdíjat kb. Tehát néha jól vasem ez a csávó, az ilyen tényleg úgy nézem, hogy ilyen provokatívan próbál ilyen antiszociális dolgokat mondani. Különben a folyosón, a szünetben ilyen cse csegev, vagy a uh, szellemi emlői nevelkedve Robi ilyen akciófrontot szervezett ellenem, és uh, közel voltam a megfeszítéshez, hogy ilyen micsoda izé, ne Lettem, és hogy miket mondok miközben, megpróbálom akkor egyértelműen megfogalmazni, de én, én szeretnék egy skandináv típusú jóléti államba élni. Nagyon-nagyon szeretnék. Nagyon szeretném, hogyha Magyarországon olyan állapotok lennének, mint Svédországban, Dániában, ahol mindenkinek van egészségügyi ellátása, alanyi jogban, stb. stb. De én azt látom, hogy Magyarországon, amit az állam működtet, az egyrészt baromidrága drága az adófizetőknek, másrészt a végén lerohadt. Vegyünk mondjuk egy példát, itt van a MÁV, hogyha 90-ben akár egyetlen forintért eladják valami külföldi befektetőnek, akkor nem kerül minden évben, most már 17 évben súlyos uh, forintmilliárdokba az adófizetőknek egy gazdaságtalan rendszernek a fenntartása, talán ez hogyha ott egy magánbefektető van, akkor hogyha vonaton utazik az ember, akkor nem mocskot, koszt és piszkot lát, hanem, hanem mondjuk esetleg európai módon tudna eljutni az ország egyik végéből a másikba. Magyarországon szembesülnünk kell vele, hogy amit az állam működtet, az is, is nem MSP vagy Fidesznek a kérdése, hanem egész egyszerűen a magyar politikai elitnek a kérdése, az le fog rohadni, le fog romlani, és, és úgy romlik le, és úgy rohad le, és úgy ad nekünk egyre és egyre kevesebbet, hogy eközben még hatalmas összegeket fizetünk adóformájában ezért. Mm. És, és semmi másra nem jó a rendszer, mint hogy amikor valamelyik párt megnyeri a választást, akkor a klientúráját belehessen ültetni ezekbe a jó zsíros pozíciókba, felügyelőbizottságokba, különböző cégek elnökségeiben. Én, ha francia lennék, ha svéd lennék, bármi felháborodott lennék, amikor hozzá akarnak nyúlni az egészségügyhöz, meg ahhoz a szociális rendszerhez, amit magam körül látok. Magyarországon azt mondom, hogy ennél csak jobb jöhet. Inkább jöjjön a piac és a magánszektor, és adjuk el az utolsó tégláját is a magyar államnak. A következő a kérdésem, és most tényleg nem a vita kedvéért fogom ezt tőled megkérdezni, hogy Ugye arról senki nem beszél, még a az SZDS sem, hogy az állam vonuljon ki az egészségügyből. Hiszen még a több biztosítós rendszerben is masszív állami felügyelet kell, hogy legyen mind a biztosítók fölött, mind a, az egészségügyi ellátásnak a, a, a színvonala fölött. Tehát itt továbbra is lesz, tehát nem, nem lesz a dolog teljesen úgymond függetlenítve, mint, a, mint megint csak a mobiltelefonokat mondanám. Csak, csak is tehát, is mondják, hogy a, például a gázárnál is ott van a masszív állami kontroll, aztán mit ér ez a masszív állami a kontroll? Tehát kérdésem a az, kérdésem az az, hogy ugye, igen, tehát, hogy ugye te kritizáltad az államot, szerintem jogosan, hogy, hogy rosszul működik, viszont azt láttam, hogy ez a tényező bizonyos szempontból nem lehet kiiktatni az egészségügyi Ugye a vízellátás, mit tudom, olyan, az oktatásból uh, nem lehet teljes mértébe kiiktatni. Tehát, uh, uh, tehát szerintem nem ez a kérdés. De De ez nem ez a kérdés, hiszen, hiszen, hiszen mindenképp le benne lesz az állam a buliban. mindenképp benne kell, hogy legyen az állam, tehát mindenképp azon kell valahogyan ügyködni szerintem, hogy, a, hogy az állam működését javítsuk. Nem lehet megúszni, ahogy. Te azzal hogy szeretnénk, hogyha eladjuk, akkor már nem lesz állam benne. De tök jó a példád a, gá a gá gáz meg a fűtés dolog. Itt van Szanyi Tibor, szocialista kormánypárti képviselő, Mi, mint csinál most, alkotmánybíróságra meg mindenhova jár, mondván azt, hogy, hogy ugye államilag van kontrollálva az, hogy mennyit kérhetnek a távfőért, és a távfőszolgáltató az állami ellenőrzés a ahelyett, hogy Szanyi számításai szerint 10-15%-kal csökkentette volna a készenléti nyolc 100%-kal, Mert, mert uh, hiába van ott az állam Magyarországon, semmit nem számít. A magyar állam az nem védi az állampolgárok, hanem a magyar állam az segít a multinacionális cégnek, segít a havernak, aki, aki majd támogatja a kampányt, abba, hogy jól lehúzza az állampolgárokat. Ez a magyar rögvalóság. Én nem arról beszélek, hogy jó a pici állam. Én különben nem tudom, ez, ez szerintem kicsit túlerőltetett, meg túl ideológizált vita. Én azt látom, hogy Magyarországon Magyarországon, ahol az állam van, ott jól nem működik semmi. Amit javasol, ott is ott van az állam. Ezt próbálom neked elmondani, tehát nem értem, jó, arról hogy, az érved... beszél, hogy Arról beszél, hogy kisebb részben van ott az állam. Jó. De én ezt az, érve, ezt az egész érvelést egyébként azt mondom, hogy ez egy. Ennek az érvelésnek megvan a belső logikája, szerintem borzalmas, de megvan. Nem lehet jó. elvitatni, hogy van egy belső logikája. Én ezt az érvelést, a Teszádból még azt mondom, hogy jó, hát ez lehet a te véleményed, legyen a te véleményed. De a Gyurcsány Ferenc szájából én ezt az érvelést meg ne halljam. amikor valaki arról beszél, aki vezeti a magyar államot, hogy lerohadnak a vasúti kocsik, lerohad... Ad, lerohana a közlekedés? Hogy drága, gazdaságtalan az adófizetőknek sokba kerül, és még is a színvonala? Ki a közlekedési miniszter? Gyorsan álljon föl! Gyorsan húzzon el a francba! Nem felállítani az egészségügyi minisztert, és megbízni azzal, hogy ha nem tud el látni, Adjad el! Adjad el! Ez teljesen ellentétes a népszuverenitással. Ez alapvetően ellentétes. Amikor ez egy kormánynak a programja, tehát ez ezt, ezt te mondhatod, mondhatod, hogy inkább adják el, mert látom, hogy csak szétlopni tudják. Látom, hogy másra nem alkalmasak, mint hogy szétlopják, lerohassák, kiforgassák a haverjaiknak, azt mondom, hogy mondjad ezt, mondjad ezt, hogy már akkor már inkább adják el. Ez lehet, ha te De roppant te. cinikus, egyébként szerem roppant cinikus és roppant felelőtlen véleményed, egy, egy rendkívül erős belső logika kohéziójával megerősítve, mert ténylegesen egyik semmi más nem láttunk, mint hogy akinek a kezébe volt, annak a keze alatt rohat le, az, az, az, az rohasztotta le, annak érdekében hogy később jó pénzért eladhassa. Világos, a jó pénzért persze azt jelenti, hogy neki jó pénzért, valójában annak az ára, adott árának akár egy harmadáért így szépen elpasszolhassa. Egyébként De amikor a kormányzat fogalmazza meg ugyanezt, akkor én nagyon-nagyon-nagyon ideges leszek. És, egy, egy, egy, két dolgot akartam. Az egyik azért adott esetben lehet a népszuveretinitásnak megfelelő, ennek az a feltétele, hogy a választásokon ezt a programot mondjuk valamilyen módon jóvá hagyják az emberek. Ez az egyik. Egyébként a. Más még tényleg uh, nem lehet kizárni ezeket a kicsit valóban összeesküvés elmélet szagú dolgokat, de nincs túl sok. Uh Okunk rá, hogy bizakodjunk a jelenlegi politikusi elitnek a jóhiszeműségében. És azt hiszem, hogy azt is figyelembe kell venni, hogy hamarosan uh, meg fognak nyílni azok az Európai Uniós pénzek, amiket majd az egészségügyi uh, szolgáltatók vagy kórházak, egyébként ezt nem tudom pontosan, uh, lehívhatnak. És amennyiben... Amennyiben arra az időpontra, amikor megnyílnak ezek a pénzek, addigra sikerül átjátszani a haveroknak az egészségügyi intézményeket, az klassz lesz. Valakinek. A egészségügyi pénzekről jut eszembe, hogy nem olyan régen olvastam, hogy Magyarország az újonnan unióra uniós taggá vált országok közül a legmagasabb arányban képviselteti magát az uniós döntéshozatalba, tehát olyan szinten tudunk mi bele simulni a bürokráciába, igazából az ilyen méretű országok közül egyedül Ausztria ver meg bennünket. Tehát, hogy Magyarország ad valami nagyon-nagyon-nagyon sok uniós bürokratát, így 2012 ezer euró közötti bérér. Tehát, hogy az elit, a politikai, állami gazdgatási, gazdasági elit, az már kivette azt, ami az uniós csatlakozásba. Úgyhogy igazán konkrétan nagyon-nagyon jól él volt rövid távon. Hát, bocsom, most beszélünk, az nem havi 10 ezer euró nagyságrend. Nem. Amit le lehet mondjuk hívni. Az országárulás, a hazárulás, írja az SNS író. Ezt, ezt a lányi András mondta, ugye? Igen, őt, igen. Haza az közül az el az árulás. Az Haza árulás. Tordján József is mondhatta volna. Ja. Hát, hát mondhatta volna, de még... De hol, van a a a József, hol van már a Tordján József attól, hogy ilyeneket mondjon nekünk? Miről beszélsz, hülye gyerek? Az állami vagyon 90%-át privatizálták. De hol a pénz? kérdezi az SMS író, és azt gondolom, hogy leginkább téged szólít meg. Ami az érdekesebben, hogy... Privatizálták az állami vagyon 90%-át, és erre te mit hozol föl példaként? Van még olyan hely, ahol a, a, a, ilyesmi az állami vagyon, például Ausztrália, például az Amerikai Egyesült Államok. Csak hogyha én jól tudom, az Európai Unióhoz csatlakoztunk. Ha én jól veszem észre, tíz éve folyamatosan zúdítják a pofámba az Európai Uniós propagandát, hogy az milyen fassa, hogy az a modell milyen, milyen rohadt jó, hogy mi minek mi ahhoz csatlakozzunk, hogy, és, hogy mégis végre is, hogy mi is végre, és hogy a nagy család. Egyébként... És akkor ehhez képest mi történik? Eladunk háromszor annyit, mint ott szokás, felszámoljuk. Gyakorlatilag azt a modellt, vagy a modellnek a lehetőségét is, akár a jövőre vonatkozóan, 20 év múlva, 30 év múlva, 50 év múlva, 150 év múlva sem lehet már azt a modellt megvalósítani, mert nincsen meg hozzá az állami tulajdonész szaránya. Egyszerűen megvalósítottuk az Amerikai Egyesült Államoknak, vagy az a, a Ausztráliának a modelljét, úgyhogy most csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor miről szól ez az Európa, miközben, miről szól ez az egész agymosoda? Miközben az Egyesült Államokban éppen fontolgatják több helyen, hogy álljanak az biztosítós modellre, egyrészt a Demokrata párban jelent meg ez, mint ilyen új policy, másrészt a republikánus Arnold Schwarzenegger Kalifornia kormányzója szintén kilátásba helyezte hogy áttérnek az egybiztosítós modell. Azt írja az SMS író, hogy amit egyébként én is gondolok, nem az állami tulajdonnal van baj, hanem azokkal, akik szarul működtetik. Ez szerintem teljesen, tehát, hogy, hogy így ez, ez a legabszurdabb, és hogy hogyan nem mondanak le ezek a politikusok azután, hogy valaki a ha hatalmon elhagyja a száját, hogy az állam rossz gazda. Tehát önmagában, tehát hogy azt mondja, hogy az állam rossz gazda, tehát ez, nem muszáj ezt csinálni, tehát nem muszáj működtetni. Tehát ha valaki nem hisz az államban, hanem a piacban hisz, ha, ha abban, abban hisz, hogy a közszolgáltatások azok piaci felügyelet alatt vannak jó helyen, akkor az menjen el a magánszektorba, és működtessen piaci elvek szerint bármit is. Tehát én a magam részéről senkit nem kényszerítenék arra, hogy vezessen Opelt. Ha szerint az Opel rossz kocsi, akkor ne vezessen vezessen Fordot. Ha Ford szerint jó kocsi, mindenki csinálja azt, amiben hisz, amihez ér. Igen. Hogyha Kóka János vagy Molnár Lajos azt gondolja, hogy az állam rossz gazda, hogyha ők azt gondolják, hogy az állam kezében rossz helyen vannak a javaink, akkor ők ne az államot vezessék, álljon meg a menet. Akkor menjenek el vezetni magáncéget. Menjenek el a magánszektorba. Abban hisznek. De, de az, hogy ők elmennek az államot vezetni, úgy csinálnak, mintha vezetnék az államot. Holott mindeközben folyamatosan arról propagálnak, hogy ők csak és kizárólag a piacvezető szerepében hisznek, és arra használják fel az állami befolyásukat, hogy kicsorgassák a pénzeinket a magánszektorba, ez az elárulása annak a felelősségnek, amit vállaltak. Ők azért mentek el. A népszuverenitás az arról szól, hogy ők őket mi megbíztunk azzal, megbíztuk azzal, hogy a közös javainkat működtessék, és közben nem is hisznek abban, hogy ezeknek a közös javaknak létjogosultsága lenne. Azzal bíztuk meg őket, hogy számolják fel a mi okay, okay. a közös ügyeink, vagy miről van szó? Ebként, azt mondom, hogy egyetértünk, de azért valamit tisztázni. Tehát uh, az, a, az az igazság, hogy ez az állam rossz gazda nevű mondat, ennek van valószínűleg egy eredete, és ahonnan ered ez a mondat, a, ott van igazság. Tehát mondjuk én se gondolom azt, hogy mondjuk legyünk megint kommunisták, ahol mit tudom én, vagy kommunizmus ebben az értelemben, mondjuk mindent felügyel az állam, és az állam adja el a telefonokat, vagy az állam, a, állami cégek gyártják a, a karórákat, meg ilyen hülyeségeket. Ott valóban felesleges hogy az állam legyen a gazda, és hogy, hogy mindezt ilyen, ilyen, ilyen módon uh, szervezik. Az a kérdés, hogy a karóra, már az a kérdés, hogy a karóra, meg a mobiltelefon, az a mi emberi méltóságunkhoz, emberhez méltó életünkhöz, egészségünkhöz. Oktatási Pontosan. rendszer. Tehát mindaz, ami minket ezen, ezen a civilizáció igen. szinten tart, ahhoz Szerintem. szükséges -e? Mert ha szükséges hozzá, akkor az állam kezében van a helye. Én azt gondolom, hogy ha nem szükséges, hogyha ezen felül van, akkor az legyen bizonyos, luxus, igen. Mert az luxus. Tehát vannak bizonyos közszolgáltatások, az oktatás, az egészségügy, a vízellátás, amik egyszerűen... Uh, tehát amik, amik a jellegükből fakadóan, számos ponton nem alkalmasak arra, hogy olyan szinten piaczusítsák, mint a karóra. És ebben nincs egy, eb, Ebben, amit most mondtam, ebben aztán semmi alternatív nincs. Tehát ez, ez egyszerűen egy, egy tény nyilván minden tényt lehet máshogy is elmondani. Hogy egyszerűen, az a, ha az a, egy rendszernek a, az ötlete, hogy az mindenki az eljusson, ha az a rendszernek az ötlete, hogy hogy, hogy bizonyos minőség alá nem lehet uh, süllyedni. Ha eznek egy olyan kiemelt szerepe van, ami, amilyen van, hogyha ugye már említett információ hiány van, ahol, ahol a vevő nem tud ugyanúgy informálódni, hogy mi mindent tud a tolla vagy az karul -e, akkor nem, nem alkalmas, hogy nem másolható le az az üzleti modell, ami minden másra alkalmazható esetleg. Tudod, Robi, jól hangzik az, amit mondasz, hogy aki nem hisz az államban, az mi a fenének megy politikusnak, de azért alapvetően itt egy legitimitási probléma van, és nem ez a probléma, amit te mondasz, mert az azért könnyen belátható, hogy az egy egészen nyugodtan egy legitim politikai program lehet, alkotmányos kereteket nem feszeg amikor azt mondja egy politikai párt, hogy én el akarok adni mindent. Probléma azzal van, hogy a, ma a magyar. Kormányt, adó, kormánykoalíciót adó két párból az egyik, az azt ígérte, hogy, hogy nem fog különösebben privatizálni, és szociálisan nagyon érzékeny lesz, ugye ez az MSZP, ez nem történt meg, és a másik párt azt ígérte, hogy ő, ő, ő felvállalta, hogy ő liberalizálni fog, meg elfogadni nagyon sok mindent, meg privatizálni fog, de mellett még azt is vállalta, hogy nagyarányú adócsökkentés lesz. Ja, mondjuk ezt persze a másik is mondta. Itt, itt alapvetően legitimitási probléma 8000. van. Ne, nem, nem az a probléma, hogy ne lehet végre hajtani egy ilyen típusú programot. Végre lehet hajtani, hogyha van hozzá, név felhatalmazás, hogyha az emberek megbízzák, és az emberek egyetértenek abban, hogy az állam rozgazda. Akkor lehet csinálni. Így ebben a formában, hát szintén le lehet csinálni, csak az embereknek az illúzióit, hogy ők bármilyen módon is be vannak vonva a döntéshozatalba, hát azt jelentősen jelentősen lehet, ez pillanat, amikor egyetértünk egymással. És van itt két SMS író is, aki veled ért egyet kedves ellenponton. Az egyik azt írja, ehm, ti is beszoktátok azt, hogy minden tulajdoni kérdés, pedig a működés mástól is függ, kultúra, szabályozás, stb. Oké. És egy másik SMS író, aki szintén te veled ért egyet, azt írja Azért az állami vagyon lerohasztásához a magyar nép nagyban hozzájárult. Ne fogjunk mindent a politikára. De, de különben azért az, tehát, hogy Magyarországon azért az a hagyomány, hogy a paternalista államban hisznek az emberek. Tehát, hogyha van két ilyen esemes, akkor kell lennie 200-nak, ami a másik de, van. Hát mondjuk a legzellemesebb a leg, a leg, a a az az, hogy Kóka ne államot vezessen, hanem áramot. A biztosítási rendszer átalakításáról szóló elvi döntés március végéig meg kellene hozni, hogy 2008 tól életbe léphessen a több biztosítós modell, közölte az SZDSZ elnöke hozzátév, hogy kitartanak Molnár Lajos mellett. A kétnapos frakcióülés első napja után a pártelnök közölte, a frakció továbbra is határozottan ki el Molnár Lajos és az egészségügyi tevékenysége mellett, mert látják azokat a sokszor elvek nélküli támadásokat, amelyek többnyire nem a betegekről, hanem parciális érdekekről szólnak. Kunce elmondta, még ezen az ülésszakon benyújthatnák a törvényjavaslatot a több biztosítós egészségügyről, legkésőbb az őszi ülésszak elején pedig el lehetne fogadni, így kellő felkészülési idő maradna a január 1 vagy március 1 i hatályba léptetésre. Ha most elhúzzuk, akkor a ciklus második felében már ilyen bátor döntés meghozatalára a politika nem lesz képes, és akkor lehet, hogy végleg elszavasztjuk a lehetőséget fogalmazott. Részlet 2007. február 8-ai cikkből a figyelőnetről. Aha. bátor, gyak, ez a bátor a bátor az, az antidemokratikus tehát akkor vagy jó politikus At akkor lesz a leszangod... beszéd után el ez a jelző Igen. hogy a bátor, a bátor gyurcsányfletó ez tehát hogyha, ha egyáltalán nem a érdeke... is használta különben Igen. a rendőrségre tehát hogy bátor volt a fellépés bátor. a bátor, bátor ne legyenek bátrak, legyenek szosszerűen szerűek és törvényesek én inkább ezt javasolom van a, a bátor politikus és van a demagóg emberekre figyelő ilyen, ilyen, ilyen populista. Kommunista, mondjuk ki, alapvetően politikus. Aki nem bátor, Igen. mert az emberek meg a közvélemény mögé bújik. Mert, mert konfrontál, mert ütközni a társadalommal, ahogyan a ahogy jó teszi a jéghegyel szemben. Ti emlékeztek az, hogy egy évvel ezelőtt, amíg a, az országgyűlési választási kampányban a kunce, az milyen elképesztő kivagyi módon ő, Magyarázta gyakorlatilag az összes politikai ellenfelének, hát még akkor az, kvázi az MSZP is úgy, úgymond az ellenfele volt, tehát egy választási kampányban, hogy senkinek nincsen programja az egészségügyi átalakításra, senkinek nincsen egyáltalán semmiféle javaslata, hogy hogyan kell átalakítani az egészségügyet. Velünk lehet vitatkozni, mi hajlandóak vagyunk mindenféle véleményt meghallgatni, mindenféle tervet elolvasni. Hát eddig nem érkezett semmi, de a www.sd.hura bármikor föl lehet klikkelni, ott van a címünk, oda lehet küldeni, mi mindent elolvasunk. Mi az összes eddig beérkezett ö, ö, javaslatot, ami a nulla, nulla, nullával egyenlő, azt mind elolvastuk. Hát eddig ennyi javaslat érkezett. Nekünk van egy javaslatunk, nekünk van egy emberünk, Molnár Lajos személyében, aki ezt nem csak hajlandó, de alkalmas is arról, hogy megcsinálja. Mi rendbe teszük az egészségügyet, és egy évbe telik, és Molnár Lajos is még csak meg sem magyarázza, hogy miért. Tehát, hogy ez, ez maga az SZDSZ, de egyébként, ha le lehet írni az SZDSZ-nek az egész húsz éves politikai szereplését, amit eltöltött gyakorlatilag itt a, ebben az országban, vagy ennek az országnak jobbára az élén, akkor az ebben felmutatható. Tehát a roppant nagy kivagyiság, a pofátlan, arcátlan, nagy pofájú, nagyotmondása, csak mi tudjuk megoldani, senkinek nincsen programja, mi vagyunk az egyetlenek, akikben a bátorság és a szakértelem megvan, és egy év után pedig otthagyni az egészet, mint a szart. Tehát ez az SDS. Én... Én azt mondok, hogyha Kuncetének azt mondta, hogy mi mindent elolvasunk, hogy hát ugye az a mi, az a királyi többes az ország, én biztos vagyok, hogy Molnár Lajos meg Künce azért az nem nagyon olvasgatta ezeket, tehát hogy vajon az sds nél van egy olyan titkári állás, aki így elolvassa az internetre bejövő üzeneteket, tehát hogy tényleg érdemes írni, mert én, én nekem így az elmúlt egy év alapján így azt láttam, hogy az a tapasztalat, hogy senki meg nem hallgatja a kormánykoalíció részéről, ami történik, különben még szintén az egészségügyi miniszterhez kapcsolatos az a döntés, hogy az utolsó hivatali munkanapján, ez tegnap volt, a fiatal baloldal, képzeld el, a miniszterhez, és hát és, Rácsapott az asztalra, mert, mert van baloldali, hát gevalista érdekvédelem itt kell, hogy legyen rácsapott az asztalra, és azt mondta, hogy, hogy miniszter úr elfogadhatatlan, hogy azok a tanulók, akik kikerülnek a középiskolából, és mielőtt ugye egyetemre kerülnének, akkor van három hónap, amikor nincsen se tanulói, se hallgatói jogviszonyuk, tehát kvázi fizetniük kéne az egészségügyi ellátást, és a fiatal baloldal azt mondta, hogy na ezt már gevala maga sem törné, <tos> <tos> és, és bevehet ho hogy volt egy javaslat, amire a miniszter az nyitott volt, és megbeszélték, hogy nem kell fizetni. Tehát a fiatal baloldal érdemes volt a parlamentbe küldeni. De úgy tűnik, hogy nekik lobby képességük, tehát az ő tiltakozásuk az valahogy meghallgatásra talál. Érdekes módon. Másik, amit gondolkozom, hogy én ezt a kókát, ezt nem fogom Én még azt nem szoktam meg, igazából még abból a sokból nem ébredtem fel, hogy ez az ember miniszter. De hogy egyáltalán a keményen lehet. Ő hozzá képest a tévémaci is, komolyan mondom, egy iszonyatos intellektus. Tehát, hogy az, hogy ez az ember állandóan a tévében van és ott beszél, de komolyan mondom, amikor a tévémaci fogat most, meg játszik azzal a hülye bohóc haverjával, hát az egy... De tényleg, az a kultúrház, vagy hogy fogalmazak? Tehát az a, az, a, az a minden dukás egyetem elhez képest, nem? M -mert, m Mert én tényleg azt, azt nézem a, a kókán, hogy, hogy ő lehetne az ellen, ellenpontja aranynak, hogy aranyról mondják azt, ugye, hogy ő neki valami 15 ezer szavas volt a szókincse, ezt vala, valahol össze számolták, irodalom irodalomtörténészek, vagy valami ilyesmi szám, hogy a kóka az, aki szerintem olyan 250 szóval kommunikál. Legalábbis, hogy csak képerdi létre a nagymama. <gül> <gül> Dinamizmus, bátorság, modernitás, lendület. És, és, ez az, és, és ez az ember, és ez a szerelem. Azért ez a fontos hívó szó megvan. Meg volt valami betegség is. Tehát, hogy szul, szulák szóba mindenfajta könyvfakaró köny, pillanat. Csaj, de ki, ki volt az, akinek nem volt mandula műtétje? De körülbelül ilyen súlyú műtétje volt. Tehát ugye, még aznap hazamegy kategóriájú műtétje volt, azért a szulák az rendesen, rendesen könyvbe facsarta az egész ország népének a szemeit és a lelkét. Én tényleg nem fogom megszokni a kókát, mert tényleg itt volt a Molnára. molnár. Nem, nem, csak tudom, ismerem magam, mert a molnár, ahhoz lehetett viszonyulni. Azért az egy karakter volt a maga Gunfordi brutális mondján, de egy karakter volt. Tehát, hogy így, így képzeli el az ember a G.I.A. amikor faludzsában betörnek valamelyik polgári <tos> <tos> otthonba, és ott elhagyarázzák, hogy mi a helyzet. De, de, de, de a kókához nem lehet így viszonyulni, hogy az ember maximum sajnálatot tud magából kipréselni. 4-es effektus D209 botrány előtt és akkor ott, ott van a aha, aha, aha, aha. akkor őt se lehetett tényleg, utálni, tényleg, Nem tényleg, tényleg, utálni. Olyas, tényleg olyasmi, mint a medgyesi csak mondjuk az az érdekes, hogy a, egy választásra egy Orbán Viktorral szemben jó választás. Tehát egy jó, jó ellenjelölt egy ilyen nagyon szánalmas figura, mert ővel aztán nem lehet riogatni, És ha az embereknek elegük van a kis, kis fűrőrből, akkor, akkor hát egy ilyen nyom, nyomoroncot örömmel szavaznak be. De, de e, az embernek később négy éven keresztül vezetnie kéne egy országot, érted? És itt van, a szert, tehát hogy megy a választás vel, az simán. Abban tényleg jó. És akkor itt, itt volt a Funcia, aki szintén azért egy karakter volt, akit lehetett után, de, de legalább amikor beszélt, akkor tudott viccesen mondani, meg, meg így látszott, hogy a csávó azért ura az intellektusának, meg a é, verbalitásának, igen. És akkor most kik maradnak? Tehát, hogy ott van, ott van például a, a közlekedési miniszter, a, akinek nem tudom megtanulni két éve a nevét, de, de komolyan. Én, én egész egyszerűen képtelen vagyok, hát alig látom szerepelni, tehát hogy a környezetvédelmi miniszter az úgy, úgy viselkedik például ebbe az országba, szintén egy SZDS-es miniszter, még hogyha itt semmi, de semmi gond nem lenne. Tehát, hogy itt Magyarországon, ha valamiben világelsők vagyunk, hát az nem csak a Rubik kocka, de az a környezetvédelmi. Hát, illetve egyszer följelentett <sínt> <a, jaj. sínt> Mert Ilézoltánt, aki, a, aki a, a. Szólt, hogy Csepelem van valami, galvániszap. Igen. igen, és akkor feljelentette, hogy. Kö a a, a, a, a fő, környezetvédelmi igen. főfelügyelet, amelyiknek az lenne a dolga, hogy Cseppernől a Galvánisapot tüntessel, följelentette rémhírterjesztés és pánikkeltés vágyával Ilézoltánt azért, mert ő azt mondta, hogy katasztrofális a helyzet galvániszap ügyben. Tehát hát, nem a, a Galvánisapbal bánt, bánt el a környezetvédelmi főfelügyelet, hanem Illés aki, aki beszélt a Alvániszot. szabot. most azért hozzáteszek csak nagyon, Tehát Egyébként én ott voltam mint zöld aktivista ezen a sajtótájköztön, és egyébként először az Illés vetette el a súlykot mert amikor azt mondta, hogy, hogy vigyék el innen a Alvániszopot, akkor így hozzátette, hogy a, és mondjon le a környezetvédelmi miniszter. Hát semmi, is? csak így mondom, hogy szerintem közték Meg van. Megsértő. megsértődött. Meg szerintem ilyen be... megsértődött, és fel is jelenti. Mert de most majd hogy az SDS-hez nem lehet tehát, hogy most már nincsenek karakterek az sds bak akiről itt amit lehetne gondolni. Hát van egy nem létező környezetvédelmi miniszter, van ez a szerencsétlen pártelnök Imb miniszter. Imb Imb Imb pártelnök miniszterük. Van, van még miniszterük? Van ez a, a három van szerint. Igen, három van, de úgy mi a... Van, a, ez van, a külügy, mind. Mind. Külügyminiszter, yeah. ez a Gönckinga. Az MSZP és ne viccel ilyen. Az MSZP is ne viccel ilyen. Kóka. Kóka, persze. 30-30-30-88. Annak, aki ki tudja válogatni, de tényleg, hogy amint a mupipüke, akinek a borsóból vagy mi a lencséből kellett kiválogatni a MSZP-s minisztereknek a töbegéből kell az egyesztészt megtalálni, aki erre képes, az egyéb bűncselekményeket. 06 30 30 30 88 De egyébként én meg megjavaslom, hogy tényleg legyen alakítsák újra a kormányt, és hogyha szeretnék így fokozni az izgalmakat és a bátor politizálást, akkor a legjobb az lenne, hogyha SZDSZ-es földművelésügyi miniszter lenne mostantól. De lehet, hogy a pont a az SZDSZ-es. Ezt most nem tudjuk ezt így nem tudjuk megállapítani. Demszki nem karakter, kérdezi az SS de, de, de, de Demszki örök, Demsky a városi, az nem az SDS é ennek a városnak a púpja a hátán Én is. is bátor, és és vártunk. Bátor, de de de, te, de bátor, bátor de, volt például a Gergényit, a az utolsó magyar hadurat. De jó, de Demszki azt mondja, tényleg egy karakter volt pártelnök, körülbelül egy évig is utána le is váltották. Tehát azért az valószínűleg furtán. őt is. Val valószínűleg nagyon más lenne az sdsz különben, hogyha a Demski a pártelnök, és nem a kuncet akkor valószínűleg, hogyha Demszki a pártelnök, akkor nem gyurcsány, Ferenc találmányai, meg kreációi kerülnének különböző miniszteri, meg meg az egy pártelnöki Jó, hát az SZDSZ az, amiről elmondhatjuk, hogy nem csak kifelé erételen és gerinctelen, de befelé is. Tehát a belül is a fúrások, egymás hátbaszúrása, azok hétköznapi gyakorlat. Na politika, hát politika. Na jó, de, hát, jó, de az SZDSZ-en belül, tehát ahol a, a gyakorlatilag. A Demszky egy éven keresztül maradhatott mátelnök, mert belülről nyírták ki. egyébként, egyébként, egyébként akkor tegyünk már egy dicséret egyébként, tehát ez az elnökválasztási kampány egyébként ez tényleg úgy korrekt lett volna meg szép. Tehát ez itt tényleg nézetek, ütköztek, meg minden. Uh, Járt volna a fodor. Igen. Igen, uh... nem. De, de ugye egyébként jó, de a maga cuc, font... ez korrekt volt, csak. Hát jó, jó, jó. el lehet mondani, hogy az SDS-nek a tagja. Jó különben én nem hiszem, tehát én azt gondolom, hogy az, én nem ismerek olyan társadalmi csoportot, ahol a fodornak ne lenne legalább kétszeres a támogatottsága, akár a vasutasok, akár a. Akár a fideszavazók, akár az MSP szavazók, minden az SDS szavazók, szavazók akár a ilyen csoport volt. Az, a, az az SDS. A küldött jó brókerek. És, és, és még szerintem a brókerek, jó, igen, azért, igen, a brókerek között igen. biztos, hogy a kóka, tudja, azért, azért legalább egy az az SZDSZ küldötteink az ő kívül találjunk. Igen, az SZDSZ küldötteinek legalább az 50%-a elmondható, hogy liberális. Tehát, hogy azért ez egy nagyon szokó Mi írnak, hogy ki a másik miniszter? Molnár. Molnár Lajos. Nem, Molnár Lajos nem miniszter. Molnár Lajos nem SDS miniszter. Jaj, Molnár, de, de Molnár Molnár, de, de, nem, nem, nem. de, de, de az SDS delegálja. Nem, Csibar, az egész nem ez miniszter. Az miniszter. miniszter, nem miniszter. Molnár Lajos nem miniszter. Nem tudjuk. Hát, hát már nem. Az de, az miről csinál? beszélsz? Ha volt. Hát volt, hát nagyon sok volt ez DSZ-es magyar a magyar bálintott, hát tudunk <gül> ja, volt ez minisztereket, Fodor Gábor is volt ez dsz miniszter, hát jó, volt Kunce Gábor volt ez miniszter. nagy a, a mondja, hogy Molnár Lajos volt ez miniszter. Hát. Köszönöm. Van egy eleme az egészségügynek, illetve több eleme, ami túlmutat az országon, és szerintem nagyon fontos legalább említés szintjén megemlékezni. Magyarországon egyre növekedett a gyógyszerekre, gyógyszerkiadásokra fordított pénz, és most már meghaladja egyébként a, a beteg ellátásra fordított pénzt. Ugyanezzel a problémával találkoznak például a kanadaiak, ahol szintén a gyógyszeráraknak a hihetetlen emelkedése az, ami miatt ott is fenntarthatatlanná vált állítólag az egészségügyi rendszer, és, és hát itt mindenképp megemlíteném, hogy, hogy, hogy na, elég komolyan nemzetközi mozgolódások vannak, amik azt, azt próbálják, hogy ezek a dolgok változzanak. Ugyanis annak, ami, a, ami okoz a gyógyszereknek a hatalmas árát, az egyrészt a, a gyógyszercégeknek az iszonyatos ereje, és iszonyatos lobby ereje, másrészt pedig a, a, az úgynevezett ilyen szellemi Alkotásokhoz fűződő jogok, amivel gyakorlatilag azt érik el, hogy amikor kitalálnak egy gyógyszert, akkor ilyen hatalmas idézelve jogdíjakat kelljen fizetni ahhoz, hogy azt a gyógyszert valaki legyártsa. Azzal takaróznak, hogy ez azért kell, mert a kutatásfejlesztést ebből finanszírozzák. Ami... Meg a malibui nyaralást, így... Malibu nyaralást, meg az orvoslátogatást, meg, meg, egyéb... meg, meg egyébként lehet, hogy fejlesztenek, Nagy csak könnyen lehet, lehet, hogy egyébként azokat a gyógyszereket fejlesztik ezek a kedves gyógyszerek, amelyek jövedelmezőek. Tehát nem biztos, hogy mondjuk egy új malária gyógyszert, vagy egy új AIDS ellen gyógyszer az, ami a legsürgősebb, mert fenének kell az afrikai piac, hanem mondjuk sokkal érdekesebb, hogy nekem kifejlesznek egy új fejfájás ellenzőt, vagy egy jobb viagrát, amitől nem fog fájni a fej és gyorsabban feláll tőle, vagy egy jobb, nem tudom micsodát, egyéb olyan uh, multivitamint, ugye, ami, amit Európában és Amerikában eladhatnak. És mindezt, szóval ezt sokáig lehetne mondani, de tény, hogy, hogy ez a jelenlegi rendszer, ez, ez elég durván kihat arra is, hogy, hogy mik az egyes országok egészségügyi kiadásai. Az egyik megoldás az az, hogy, hogy csökkenteni ezt a szerzői jogi vagy szellemi alkotás védelmet, és megnövelni az úgynevezett generikus gyógyszerek számát, ami akkor van, amikor már nincs ilyen védelem a gyógyszer alatt. szabadon lehet gyártani, és akkor sokkal olcsóbb és elérhetőbb. Nemzetközi kitekintőket hallhatták. Mocskos tőkések, mocskos gyógyszerlobbi. Hát főleg mocskos, mocskos gyógyszerlobbi. Hát azért annál gátlástalabb nagyon kevés van. Hát azért... Mindenki gátlástalabb. Na jó, a a gyógyszerlo... lenne... Na jó, de a gyógyszerlobbira valami olyasmi van rábízva, amivel kapcsolatos gátlástalanság jobban fájjon már nekünk, nem? Hát, nem, mert ezzel jobban lehet élni. Tehát világos, hogy az ember, ember az egészségéért tesz meg a legtöbbet. Tehát lehet, hogy Kelemen Anna megér nagyon sokaknak, mint tudom én, ezer eurót vagy. Jó, Kelemen Anna nem jó példa, mert ő sokkal, sokkal kevesebbért is megtesz bármit. Az egészségi az az utolsó. Na, kérem kérem magamnak. Meg, de, de pont a rossz példát hoztam, tehát bárki más jó példa is. De ha valakinek van ezer eurója Kelemen annál, annál, annak biztos, hogy van százezer eurója arra, hogy, hogy mondjuk tíz év ezt ki kell -e magamnak? kellem magamnak kellemen anna nevében? Nyilván uh... <gül> kellemen anna nem kérdezik magának, sajnos nem. Egy darab beszéltél a viagrám ellíts hatásairól, beszéltél, oh. nem szégyel, hogy kellemen anna nevében semmit sem. Ettől a körből. Ezért azt mondtam, a viagrás <viagrásztorjaiddal. gül> tojáin. Nem, nem, nem, nem, Mi jó viagra? Az, hogy ki, hogy el Nem merem kipróbálni a viagrát. Ez egy nagy jó egy viagravá kikeresni. Én nem merem kipróbálni, nem merem kipróbálni, mert hallottam egy durvákamél. A most sikerül majd egy gyógyszergyártó cégnek a rengeteg pénzőből kifejleszteni egy mellékhatásmentes viagrát, hát ki tud majd ellenállni azért ennek Van, úgy hívják, hogy Uprima egyébként, és több más. egy e-mailbe kaptad? hogy a szörnyű, mi a megdöbbentő, hogy ezt a Kelemen Anna 1000 eurós ezt tényleg úgy kezeljük, mint a nem is tudom a magyar történelemnek egy olyan részét, amit mindenki ismert. Tehát, mint például Mátyás az egy nagy uralkodó volt, Kádár János az. 40 éven keresztül vezette az országot, tehát olyan szinten a társadalom tudatában ez, ezek a kérdések, igazából ezek a fontos dolgok, tehát hogy így kelemen annál és az 1000 euróról mindenki tud jó, csak de arról hogy mi, mi aztán. A, ja, jó, el, jó, el. jó, csak a gyógyszerlobbyval kapcsolatban arról nem beszélünk, hogy Afrikában mennyien de mennyien halnak meg minden nap, minden percben gyógyítható betegségekben, olyan betegségekben, amikre réges régen létezik szérum, csak hogy a, a, az, a gyógyszergyártó lobby az visszatartja ezeket, illetve hát nem, nem, nem, nem bocsátja az ő rendelkezésükre, pontosan azért, mert ott is piacos, ott is piaci alapon ezek tömeggyártásban vannak, tehát ezek nem új fejlesztésű dolgok. Nem arról van szó, hogy tegnap, tegnap találták meg a, a gyógyszerét, amit tél a maláriának. Illetve az van, hogy ezt nem, csak, ezt nem közvetlenül a gyógyszergyártó cégek csinálják, hanem ez a rendszer, ez mélyen intézményesítve van. Amikor egy ország, mondjuk be akar lépni a világkereskedelmi szervezetbe, a wto ba Márpedig ugye ez olyan szervezet azok közé tartozik, amiben ha nem lépsz be, akkor... Ja, akkor akkor, akkor ő, ők lé... Akkor akkor, az, Amerika akkor akár Amerika de, le is rohadt, ah, igen. igen, igen, a, igen a, a, a te országot de, területére, igen. igen uh, és, és akkor, hogyha nem, ha belépsz, akkor viszont aláírod a azt az az egyezmény, ami ezekre a szellemi alkotásokra is volna. De ez automatikus. Uh, és onnantól pedig ugye neked is uh, részéve kell válni. De, de, de, de mint, ha, de mint annak idején nem, er, nem erről énekeltek volna az ártások, hogy is nemzet közül Nem, nem, ez nem ez ez ezek kapcsolt csomagok, hogy igen, legyél, mit tudom én, ne legyél, nem akarunk kommunisták lenni, meg nem uh -huh. akarunk kommunizmust. Uh, igen, akarjuk, hogy szabadabb társadalomban éljünk. Igen, a, szeretnénk demokrációt. És akkor ők azt mondják, hogy ja, jó, akkor, akkor ehhez még ez is jár, ezt kléci A Borsik azt gondolták, hogy majd a proletáriátus lesz az, amelyik nemzetközi véteszi a világot, és egyesíti a világ népeit. Holott nem, a tőke lett az. Pont ellenkezőleg. Tehát, végül is nemzetközi lett a világ, de valahogy nem, ugyan, nem úgy, ahogyan ők tervezték. Hát a, azt hiszem, hogy ez a különbség az internacionalizmus és a kozmopolitizmus között. És, és hogy a kettő hasonló, de alapjaiban más. A kozmopolitizmus és, és hogy nem egyesül. A, a tőkel. A tő akkor inkább multinacionalizmus. Milág ja. proletáriai versenyezzetek. Beszélok. Egymásra. De hogyha afrikai vagy akarnak kapsz jó szát. Ja, ja, ja, rosszabbak a versenyek. Az nem kell mindenkinek versenyezni. A nem versenyez minden versenyhez. Elvesztét, elvesztették. Nincs fölbenis nagyjából versenyzetek. Afrikát azért írjuk ki ebből a körből. A gyakorlat, az ez diktálja. Hát ők is versenyezhetnek a rezervátumokban a különböző állatokkal, hogy melyiket lövik ki. Hát világos, hát nyilvánvalóan ennek is megvannak a szabály. A hát ők egy másik versenyben indulnak, hát ez olyan, mint a paralimpia, nem? Na, beszéljünk inkább arról, hogy az, hát az SZDS az mire vetemedett már megint, mert hogyha, de tényleg az SDS újra meg újra meg előzmény... ezt a műsort, i, i, műsort feszültséggel gyű, és gyűlölettől kíván. Jó, azért az előzményekről is néhány szót. Ugye az történt, hogy az SDS kongresszusának ahol a Puma az fejére korona került, na ezen, ezen kongresszus A alatt... Bózjifka lenne jó oda inkább, nem? 120-120 plakát helyen jelent meg olyan plakát, amiben hát belerúgtak az aggoroszlámba, és uh, köszönjük elnök úr az ellopott rendszerváltást, meg, uh, meg nem is tudom, hogy... a, a, a, köszönjük elnök úr az el, elmaradt rendszerváltást, ellopott. Az, el, az ellopott liberalizmust. Itt liberalizmus. van rajta Gergény is egyébként a háttérben ellögel. Igen, Gergény ott áll mögöttem. Készítő ellen. És nagyon-nagyon és hatékonyan lett fotosopolva a, a a a Ez Ugye nagyon démoni, ilyen tényleg ilyen démoni. Igen. Ah, ilyen gonosz, ilyen gonosz, ilyen sátáni kicsit. Mondjuk különben az, az érdekes kérdés, hogy mondjuk mennyiben a kunca felelőssége az ellopott rendszerváltás, mert az biztos, hogy egy 386-od részében az övé, de, de azért még 387, mondjuk a rendszervált név, a rendszerváltó parlamentből biztosan hiányzik Jó, az, jó És a külön, külön, külön, különben is uh, Anta József nyerte meg 90-ben a választást, ha jól emlékszem, hát, ami az elárult liberalizmus, azzal száz százalékig egyetértek. Tehát azzal a kijelentéssel, hogy köszönjük elnök ura az elárult liberalizmust, azt szerintem ok Okay. De ha valaki rendesen eladta egyébként, ez a Fidesz nem nevű liberális... Jó. <gül> <gül> Két liberális párt közül, Kicsit. a kettő pontosan ugyanannyira állult. Nem ne, a liberalizmus. Ne csináljunk úgy, mintha ez a liberalizmus. Tehát, hogy bármifajta ideológia vagy erkölcsiség, az igazából teher a magyar parlamentbe. Tehát előbb-utóbb minden politikusnak szembesülnie kell vele, hogy ezt a keresztet, hát ezt akár nevezzük keresztény konzervativizmusnak, akár liberalizmusnak, akár szociali, szocialista gondolkodásnak, azt le kell rakni, mert mert különben nem lehet olyan jól privatizálni, nem lehet ugye, olyan jól bizniszeket kötni, nem lehet olyan jól, hogy is mondta miniszterelnök úr, elkúrni, elkúrni az országnak az irányítását. Aha. És az az érdekes, ugye, hogy az SZDSZ-ben különben tök jogosan felháborodást keltettek ezek a plakátok, és azt mondták, hogy, hogy ez a figura, van szombathelyi ügyvéd, az miért ilyen baromságokra költi a pénzét, szociális, karitatív célokra ajánlja fel inkább, mint hogy, mint hogy ilyen hülyes. Jó, ettől a belem kifordul ettől az érveléstől. Tehát elmegy a... Szerintem teljesen el, ez ez el Jó, ez deundarító. Amikor, Már... amikor ők függetlenül attól, hogy akár kampány van, vagy akár nincsen, teleplakátolják a városnak az, az összes óriás plakátját, azon keresztül mossák az agyunkat a Hatszoros pénzt költenek el minden kampányban óriás plakátokra, mint amennyi a törvényben meg van engedve. És akkor ők, a, amikor megjelenik egy óriás plakát, amelyik történetesen negatív módon foglal állást velük szemben, akkor rögtön karitatív, rögtön a karitatív célok mennyire fontossá válnak, rögtön a szegény, rákos kisgyerekek előtérbe kerülnek, abban a pillanatban elkezd fájni nekünk a nyugdíjasoknak, a társadalom perifériáján élőknek, az aluljárót megtöltő hajléktalanoknak a helyzete, abban a pillanatban ki kifejlődik bennük valami szociális szerv ami addig valahogy hiányzott belőlük. Tök érdekes módon. Addig, addig véletlenszerűen se. Amikor a kampányban 8-szoros vagy 15-szörös pénzt költenek, szó sincs ilyesmiről, ugye? Nem, köszönöm, tök igazad volt, de szerintem az is egy jogos felvetés lenne, hogy azt mondani, hogy azokat a pénzeket is, eh, ahelyett, hogy polgárháború útgári a helyet lehetne. Hát nem esett még is volt, a, a, tehát hogy a pénz. 17 éve, zajlik, 17 éve zajlik, és most először megjelent egy politikai kampánytól teljesen független, tehát politikai választástól teljesen független, és azzal egyben nem Kompány, egy negatív kampány, egy politikussal szemben, és rögtön a kvalitatív dolgokra lenne szükség. Rögtön, rögtön fel kéne emelni a nyomorgókat, ugye? De de jó, jaj. elmennek ezek a bú, bús, büdös, jaj, majdnem megmondtam bár, hova. De várjál, és az e, események folytatódnak, mert állítólag Kuncel Gábor baráti körébe, bár nekem lennének ilyen haverjaim, tehát... E, Ö, úgy néz ki, hogy összedobnak egy ellenplakát kampányra pénzt. Jaj, de undorító! Jaj, de... Nekem ne miért nincsenek ilyen barátaimban? Ne ne nem nem vagyok én olyan jó ember, mint... Ne ne. Összedobnak egy ellenplakát kampányra pénzt? Nekem ne egy ne. nyaralást, dobjatok már de össze, miért, nem, nem, nem, kell, a, a, nem kell a pénz a... a, a Szociális intézkedésekre, karitatív célokra? Hát nem lenne annak jobb helye, mint egy kampány csinálni? Az egyik pillanatban még szociális demagógiával súlykolunk, a másik pillanatban meg már ugyanazt csináljuk másik oldalról. Hogy van ez? Legalább 15 percen keresztül tartsuk már magunkat egy valami baromsághoz, amit kitaláltunk? Könyörgöm. Nem? nem? Éppen 15 percig tartják magukat. Akkor jó. Érik. Akkor jó. Akkor oké, Akkor, Akkor oké. Okay. Elmit okay. is várunk tőlük. Mondja. Mondja. Mondja. Egyik kedvenc például egyébként ezekre az elvekre, a, a, meg a pártoknak az elveire, amikor a 13. kerület úttörő módon, a Budapest 13. kerete hozott egy rendeletet, amelyel kizárják az úgynevezett köztéri kempingezést illetve a koldulást reggel, 6 és éjfél között, az a este. Tehát effektív először hoztak egy olyan rendeletet, ami úgy a, a, a legszegényebbeket kirekeszti. Hát akkor is így felvetődött bennem, hogy így vajon itt így, így ez a szocializmus és a szolidaritás jelent meg, vagy a, a liberális szabadság szeretet, vagy a a keresztény konzervatív jelentés uh, a keresztény értékrend és a szegény barátisét, tehát így melyik, melyik, melyik? Vagy. Talán De a az magyar szolidaritás. Ezek az ideológiák, ezek olyanok, mint a prosperitás, a dinamizmus és a lendület lábára akaszkodó békjók amik így visszahúzzák így minden ilyen hülye ideológiákhoz kéne tartanunk magunkat mikor a, a bátor cselekvésnek volna itt az ideje privatizálni például merészen bátran szétverni az embereket ha tüntetnek ellenünk ezek lennének a 21. századi cselekvésnek az új direktívái, nem gondoljátok? hát akár így akár úgy bárhogy is ez volt mára a demokrácia részvénytársaság. A bejátszóban veti a szemünkre az SMS író. Még a régi időpont van, ez igaz, de ezen sürgősen ki, sü, ki fogjuk javítani ilyen annak érdekében. A nem fordulhat elő már ilyen, a következő ilyen, ilyen böszmeség, ilyen soha nem is fordult elő egyébként, és ilyen a jövőben nem lesz azért, mert most egy új rádiózás hajnala virrad ránk. Pontosan azért, mert így, ahogyan eddig, így a tövö, továbbiakban a jövőben nem mehet. Ennyi bőszmeséget, amit mi eddig elkövettünk, a jövőben nem fog elkövetni senki, de hogy ki fogja ezt a műsort vezetni, hát természetesen mi. Ki más? Holnap, mégpedig fél kor kezdődünk, pontosan az új menetrend szerint, és fél hétkor fejezzük be, csak úgy, mint ma. Úgyhogy sziasztok! Sziasztok! Gátlástalanság! Igen, hazudozás! Rendben.